hvor vi sker med andre ind, og til Og så vi op Og vi er venst om danske klipfører efter sønder det handler om alt mulig ånden fra alt muligheden til una nord Men nu har vi op til Per Holt, at vi er på, hvilken historie nødvendige at med på den hånd,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 når man taler om Tallembror, så er der historiske navn, der Det er en ikke der er så mange ude Det dag, hvis ikke. Det tror jeg, hvor vi fandt den sydlige for bare hans navn. Men det er en sydlig fornemmelse. Esbon Snare grundlagde den 11.500. Han havde været sydlig eller sydlig, er et sted, og alle har allerede været ved at danne det, og samtidig du kører sig i højtning. Det der flående, det samme utgældig i, hvor der var stående alle støren, og man Der grasp, den den er et en. så i og en dansk tilføjelse til vores forskellige det. en af det, at der også har et på at og en god kvalitet Det en kan vi også udgøre sig af og hvis man ikke er i stand til Kalumborg's status som områdets vigtigste terrested måtte gives for passagerer, at den tid fik jernbanes forbindelse til København allerede i måtte nøjes med til indtil jernbanen åbnede i 1854. Der er så betydning som terrested på ny. Det skal vi høre mere om om det. og der er blevet flere bl.a. et sejr- og hvidøl som blev etableret i 1881 og i løbet af nogle årsider flere en af liens største industrier. Havnen blev udvidet løbende i 1900-tallet, og under første verdenskrig havde vi en et tidsværk, som dog bundsigt en storslinjetid. I 1940 etablerede styliens oliehavn og olieraffinæreri, men det var først fra 1960'erne, at industrieindviklingen for alvor kom i gang med etableringen af flere store virksomheder. En af disse var Novo Nordisk, som stadig lykker i byen. I takt med denne industrialisering blev havnen, som er dyb og næsten altid i fri, udvidet flere gange. Kjernombrug er kommunecentrum med administration, sygehus, gymnasium og andre uddannelsesinstitutioner, Byens arbejdspladser er stærkt altså domineret af få store virksomheder. Og kun i beskedingsanfang er der folk, der kæmler fra byen. Fyrens havnanlæg strækker sig i en hule minden om fjordbunden og er tekniske store virksomheder, som f.eks. Danmarks største af Adnet Hjertet. Ja, Kalundborg har et for sandelig hastigt erhvervsæventyr. Der er knikkerligt mange, ikke mindst blandt de klingelige lyttere, der får det mulige tanker ved at høre navnet Carmen Körlø. det Jeg ved ikke, om alle kvinder havde et tæt Carmen Curlers, men mange var det i hvert fald. Og det skyldte, som så mange andre af den slags geniale opgændelser, der holder i et par en enkelt mand, kiggede på sig Han hed Arne Cybjerg Petersen. Han havde en radioporrejsning i Brogade i København, og i et gik fik han og eksperimenterede med gittegutter og kengemålgård. I begyndelsen af 1960'erne var det blevet moderne, at kvinderne skulle have krøller i håret, og da ikke alle kvinder jo fra naturens hånd af udstyret med krøller, så funderede Arne Cybjerg over, hvordan han kunne skabe en kælles, der gjorde det nemt og for kællerne at åbne deres hår selv med krøller. Da han havde fundet frem til det rigtige, vi husker metalhyldrene med betikket pladsruller udenom, og så så vi ned på en metalstang, der varmede rullerne op for den knulunde skrevet, så grundlagde han sin første fabrik AS kampen en krøller den 1. juni 1963. Den havde behuset i kælderen under det såkaldte Ungtalehus på Klosterparkvej, og det gik stille og roligt, træerne. Efter et halvt år kunne han sammen med nogle hjælpere fra retteforretningen snarere beskæftige tre damer og en mand, samtidig med at retteforretningen fungerede som varemodtagelse og forbindelsesafdeling. Men det gik der. Karmen blev en enorm succes, og i de næste år se omsætningen, som man allerede i 1967 kunne løne 500 medarbejdere. Efter en kort periode med nedgang og afskedelser. Hvis man er der, hvem til det bedste? Og på seks år voksede den lille virksomhed fra 20 km i en kælder til 32.000 kvadratmeter i lyse og moderne fabrikker. En artikel i det anerkendte amerikanske Time Magazine i juni 1968 afslutter man med disse ord. Ejeren selv ligner en vinder. Han kører rundt i en fuld Rolls Royce eller køber en af sine fem køremaskiner. Hans blonde anden kone er og også ved hans siden, vise Dr. 22 år gammel, har altid forholdet på plads. Hun bruger sit samme køretøj to gange om dagen. Dr. Bibi, Pedersen var ikke bare en fremsynet opfinder, han var åbenbart også en slags synet I 1969 solgte han sammen samme for større, rigtig for en millionbeløb til det amerikanske Bristol Meyers datterselskab Sariol. Efter en rekordomsætning. Derefter gik det på grund af konjunkturændringer og moderskabernes nye meninger om krøller op og ned med af produktion. I 1983 hævede en voldsom brand på kræmmekøller, men ved ihærtelig indsats reddede man produktionsbygningerne, hvorimod hele administrationsbygningen brændte ud. I 1988 kunne man fejre 25 års jubilæum samtidig med at man havde produceret en milliard varmekøller. I 1988 faldt nettoomsætningen, og samtidig med dårlige dollarkurser begyndte at at stige og til sidst snække karmen med en samlet gæld på 44 millioner. Den 29. juni 1995 lukkede karmen, og kalde til dato største erhvervseventyr var i sine slut. En fantastisk historie, og jeg vil da ikke blive forbavset, men der rundt omkring stadig findes karmen køler der endnu er i brug. Nå, no, lidt musik nu. For Arne Bøbjerg var der bare et Det er selvfølgelig, Tommy Seberg med sit store hit krøller et lejt, og med havde han Teddy Cameron. Nå, men nu skal vi til en lang historie, for lang moden, naturligvis lige, når det handler om lange bølger. Nogen vil måske hæve at så altså kunne jeg bare holde mig til mellembølger, så var historien ikke blevet så langt. Men okay, det er jo et stort og glorværdigt stykke radio vi har at gøre med her, og det skal ikke forbygås i takket. Vi skal tilbage til radioens barndom. Og hvis nogen havde sagt ja, dengang ville man have fået et uforstående blik tilbage. Også hvis man havde sagt GSM på den dags og fjernsyn Når det. Nå, dengang i 1920'erne, hvor man for alvor skulle til at sende radio til alle danskere, skulle man finde et egnet sted i landet ud over København til at placere en sender, Det blev Kalumborg. på de danske der er The distant Stationen i Kalumborg blev indviget den 27. august 1927 for at give vandstækning af Statsradiofoniens program. Men som det så mange andre indvigelser skete der små uheld. Man skulle indvise senderen i Kalumborg med pompebrøk, og, og teknisk uheld viste sig. Da trafikminister Stensbergle havde trykket på startsknappen, var senderen taget. Det var strømmen, der svigtede, og teknikerne løb forvirret ind og ud. Det eneste, der klapper her, er nok dørende ved ministrens sarkastiske kommentar. På øjeblikket var fejlen i midlige sidrække. Men allerede inden indvielsen var der mange problemer at overvinde, og de var ikke kun af teknisk art. Et af dem gik ud på, at Radiorådet ønskede, at alle udsendelser skulle indledes med ordene Danmarks Radio. Det skuffede formester -borg Frederik Andersen. Skulle hans by bruse stemmeren, måtte hele verden vide han gik til trafikministeren og resultatet blev de kendte indledningsord. Danmarks Radio, København, Kalumborg. Kalumborg radiofonistation blev opført på den slagede i Knisseløer i sjorden lige ud fra byen. Her fik den ret ideelle forhold med de bedste betingelser for radiobølgernes udbredelse, hvor med en plasering stort set midt i landet, kunne hele Danmark dække på langbølge, og hele landet kom på fornavn, så at sige, ned Kalumborg. Men det var lige ved at gå grovlig galt. For ligesom mange andre offentlige institutioner, var statsraditionen under 2. verdenskrig besat af tyskerne. De havde anbragt fire soldater fra værnemagten til at kontrollere, og holde øje med, at der ikke foregik noget, og navnligt sagt noget i radioen, som de tyske magthavere ikke kunne lide. Men en af disse soldater var Hans Slukke. Han var Østrigere og slet ikke velvildt indstillet over for de nazistiske magthavere, han var udkommanderet af. Han prøvede så godt han kunne at komme overens med de danske radiofolk, der blandt andet i hemmelighed lærte ham engelsk. Da krigens afslutning var ved at nærme sig, blev Hans Slukke omkring den 1. maj, den tilkaldte hun borg i og der den lidt af drama. var uh, et særligt kapitel i de sidste uh, halvandet år det, at det Han havde afleveret sit og til, uh, til den tekniske bakker, jeg, på nogle her. Den 1. maj bliver han heldigvis sendt til uh, og der uh, havde han kunnet slået sit i, i, i den. for der, der var uh, tre eller fire SS-folk, der var ved at lægge en lang lunte ud uh, og med en bombe i den anden land, og de var lige ved at sende den der for at sprænge uh, senderen i luften. Og. og så træbte han sit revolver og sagde, at jeg skyder den først der tænder den der, fordi vi har taget den her krig, der er ingen grund til at ødelægge værdier fra danskunder og, og, og, og, og, og så holdt han den til den 15. maj kl. 8 om morgenen. Og, og, og senere på dagen så jeg så, at han blev kørt ind fra Tarrenborg uh, til Ratjahuset i, i bilen, og han ser ud af bilen i tørt den grønne Værnemagsuniform men med frihedskæmperkampens røde armbind. Ja, er et fantastisk syn må det have været den tyske værnemagtsoldat i den grønne uniform med frihedskæmperarmbindet på højre arm. Beretningen her stammer fra en tv-udsendelse fra år 2000, hvor manden, der fortalte var komendt i 930, et flyvand, der var speaker i radioen fra nytår 1942 og således oplevet til vise af beskættelsen indefra. Så jo, jeg har radioblåget i åren. Men langfølgesenderen blev altså ikke sprængt i luften. Den kørte lystigt videre og fik ovenikøbet en familieforygelse. For i 1951 fik Danmark de såkaldte stoppet altså to radiokanaler. Program 1 og Program 2. Når program 2 blev fra Kalundborg sendt på mellemdelingen. Senderen blev leveret af Marconi og satte frist den 1. oktober 1991. Frekvensen var 721 kHz, og effekten på 1 kW. Antennen blev anbragt længst muligt væk fra langbølgeantennen, helt ude på den yderste sted af kvitter. Og der stod de så og sendte på lang- og mellembølgen i overvis lige indtil den 15. februar 2007. Der var det slut med langbølgerne fra Kalundborg. Klokken 5 minutter over midnatten var det helt slut, og bærebølgen blev slukket 10 minutter senere. Mellembølgeudkampen fortsatte, men mange havde nok troet, at hele det kalundborske radioindsyr lakkede mod ægene. Men man skal jo aldrig sige alt For hør nu bare her. I slutningen af juli måned i år, indstillede man udkampen for mellembølge. Men hurra, for folk, der foretrækker den indsynlige væremelding, hører meddelser til skidsfarten eller laver morgensignastik til krop bevægelse. Fik disse serviceprogrammer tilbage for langbølge. Man sender på frekvensen 243 kHz, men frekvensen tidligere også en tyrkisk radiostation benyttede, så de danske programmer ikke rette længere end til alvorne. Men nu har tyrkerne forladt frekvensen, så DR kan brede sig over det meste af det europæiske kontinent, med den helt nye de sender, som i øvrigt også farer DR en helt er penge til strøm. Og naturligvis er der i årets løb sendt masservis af 60 til overstemningerne i Kalundborg. Her skal vi lytte til gruppen Love Shop med deres sang Radio musikalske beretning om Radio Kalundborg. Jeg taler om en mand, hvis skæbne og bedrifter bør vildt tegnes an blandt alle folkeskrigter. Jeg sjunger om en hel den store Federfors, som tog en rejse for fra Kalundborg til år. Jeg ja, sådan leder de fire første verslinjer af Ludwig Holbergs komiske helseklade Federfors. Men lang tid før Holbær i 1719, skrev disse linjer om den uheldige hældt Peter der har en rejse fra Kalumborg til Aarhus videre skibbrud ved Anhold, har der på denne rute været en nylig trafik. Siden det 12. århundrede har der været regelmæssig rutefart mellem Kalumborg og Aarhus, og overfarten er en af landets ældste. Måske er den lige så gammel som Storebænd-overfarten. Allerede i 1830'erne blev der indsat samt skibbe på Kalumborg aarhus ruten men der blev dog stadig sejlet med smakker i en del år. I begyndelsen blev sejladsen med damskisene varetaget af et privat privatvaleri, men med tilskud fra staten, og i 1848 overtog postvæsen selv ruten. Efter at jernbanen fra København til Korsør var blevet bygget i 1856, som vi hørte før, og ruten mellem Korsør og Aarhus blev oprettet, kom Kalumborg Aarhus overfor den i en alvorlig nedgangsperiode. Først da jernbanen fra Roskilde til Kalumborg var blevet anlagt i 1874, fik Ruten Adder betydning som bindende mellem Sjælland og Jylland. Og siden da har mange stolte fartøjer transporteret folk og fragt over Kattegas på den rute i mange år med anløb i Koldig på Samsø, som nu dog alene enebetegnet af terrorer, der kun går til denne stærke Men fra Kalumborg-Aarhus-overfarten vil man sikkert stadig huske de statslige terrorer Peter Borges og Milk Klinning mens mange sikkert helst ikke vil huske den nok næst største og skandale i dansk transporthistorie, der vil lette noget, der skal overgå den uendelige og triste historie om de italienske IC3 og IC4-tog, men skandalen med ast og urt på Calombo-rådhusruggen var af psyologiske dimensioner, og DSB blev ikke alene til grin for hele befolkningen, der fortalte mange gode vidtigheder om ast og urt askepråd og urtepåd, som nogle lettere poetiske kalder dem, men statsbænderne kommer også til at tabe en masse penge på disse to misfrådre af er Derefter var det Moldtlingen, der overtog sig i slutningen af 1995'erne. I dag er det søsterfærgerne Maren og Mette Moldt, der fragter passagerer og fragter over Kattegat. Kombifærgerne kan nemlig i modsætning til Moldtlingens katamaransærger modtaget hver sidder. fra Kalundborg til Aarhus er godt 2,5 timer. Men ak nu ryger stormen løs, som kaptein Corcoran synger i operetten om den gode fregat Tina Ford. For nu lader det til, at det snart er slut med den ældgamle færgeforbindelse mellem Kalumborg og Aarhus. Moldlinjen har besluttet at opgive ruten om en måned tid. Men, men, men, i stilende stund er der flere andre raterier, der har vist interesse for at overtage fjelladsen, ligesom der også er ved at komme lige i banerne om at henopblive den kronede rute mellem Hunnested og Gremede. Lad os se, hvad der sker i dette moderne tøslag. Vi kommer netop til at opleve, at de store lastbrugstog skal rute over Storebælter Fyn, fordi der ikke er nogen færgeforbindelse til dem. Det vil der være helt ude i stormen. Nå, men det har jo langt fra været den eneste fra Kalundborg, fra Hvis man sejler stik vest derfra, sidder man ind i Halvøen mellem Vejle og Horsens Fjorden, der rager langt ude i Kattegat. På Halvøens yderste sted ligger byen Jules Mæne. I 1884 var jernbanen mellem Horsens og Jules der er bygget, og som sagt, 10 år tidligere var Nordvestbanen mellem Råsgilde og Kalumborg blevet anlagt. Det var en meget nærlæggende at oprette en på den lige linje mellem Jules Mene og Kalumborg, når der nu var jernbanen til begge disse byer. og i 1902 fremkom de første planer på sådan en rute. Tre mand, Hanseligråd, Sandra Larsen fra Hornsyn, Pastor Mielby fra Aest og Stationsforsammer Elle i Julesminde indsendte i 1902 et andragende til Trafikministeriet om oprettelse af en stamsfærgeforbindelse fra til Julesminde. De fremhævede, at de problemer man havde med is i om vinteren var man fri for på den lige linje, hvor der desuden var skud vanddypte hele vejen over. Ikke alene på Vestjylland ville man få glæde af denne rute, nej den ville også være en stor fordel for trafikken mellem Hovedstaden og Midtjylland og så ville den være til gavn for transporten af landbrugsprodukter til Esbjerg og dermed have betydning for eksporten. Hvad man har tænkt i Trafikministeriet, det ved vi ikke. For de tre herrer fik ikke noget svar, men det slog den ikke ud. I 1904 blev baron ved Jarlsberg fra bådset Palsgård inddraget i kampen for den lille stamfærgeforbindelse. Den lykkedes det lykkedes også at gøre Finansudvalgsformanden væsentligt interesseret i projektet, og på Jules Mene-kanten troede man nok, at færgeruten skulle komme i stand. Men planerne løbte ud i sandet for en rum tid, der baroneren et år senere blev gesandt. Først i 1914 skete der nyt i taget en helt delegation af sovnerudsfolk fra Bjerre og Herre tog til København for at argumentere for færgeruten mellem Jules Mene og Kalumborg. Fra Trafikministeriets side låbede man at se positivt på ideen, men der kom verdenskrigen, og er der blev planerne for dampfærgeforfændelsen på, på den lille linje af Og sådan skulle det blive ved og ved med. Den ene skubbelse efter den anden, indtil den trålende dag, den 4. februar 1962, hvor fru-forgmester Hagemann Petersen fra Talumborg løftede den første nybyggede færge i jule, og så i dag blev indlig. Længen fik en forrygende start, og mindre et, et halvt år senere kunne man bestille en ny færge, der fik navnet Katte. Men det skulle ikke være evigt. I 1985 gik selskabet bag ruten Konkurs, og færgeruten blev til. I perioden 1995-1996 redder rigen Merkandia igen ruten under navnet Kattegatbroen. Men siden da har det kun været løstejlere, der er taget turen stik øst-vest mellem Sjælla og Jylland. Men samsøgfjærgen, den får Vita og Kalumbor dog til at beholde. Det gør vi vel. Ja, det gør vi, men øhm, der har jo været foreløbig luftige planer fremme om at bygge en fast forbindelse over Kattegat via samsøg. Og bliver de planer en skyndighed realiseret længe efter ny tid, så vil alt snak om fjærgefald fra Kalumbor være meningsløs. Vi får se. Her og nu får vi lov til at høre frau Treibsønnes fra en kreis i kalandet for vi må en stund tilbage til Kalumborg Slot til Borgen og den prominente sange, som boede der i 10 år. For navnkultigt mellem slottes sanger var Christian den anden, Han flyttede fra Danmark i 1523. I 1531 prøvde han igen Europa Norge, men han endte i sangenskab i Sønderborg året efter. Efter overenskomsten med Christian III, ved det såkaldte Rægenslov for i februar 1549, blev han ført til Kalundborg. Han var fange, men dansmægtig, med ædelige til opvarsning, god forplejning og rimelig really rum til sin rådighed. Året efter fik han lov til at gå i kirke i byen. I 1554 fik han lov til at komme på jagt, men altid under bevokkning. Traditionen vil vide, at den gamle fange Christian II kunne more sig med på jagt, at skjule sig bag en og når de forvirrede ædelige vokser fyrtede rundt efter ham, ...tukkede han til de at han var 77 år gammel ved patienten 3. død, var myten om ham så lignende, at det som både adel og konge, han bange for fanget i Kalumborg. Men han døde den 25. januar 1559, på uger efter sin kongelige sætter, så han kom ikke til at udføre nogen trådighed. Christian 2. var altså fange i Kalumborg i næsten 10 år, for han har næppe haft ønsker om at komme ud og blive kongen igen. Det langt fra altid, at vi betkæftiger os med kirker her i programmerne, men øh, når det gælder Kalumborg, så er der sandelig ingen vej udenom for byens vartegn. den femtårnede, hvor Bro Kirke er en af de mest færtræde og blådefulle kirker i Norden. Man skal langt uden for landets regnser for at se et glivende kirkebyggeri, hvor Bro Kirke regnes også for at være Danmarks vigtigste bidrag til den europæiske arkitektur. Kirken ligger midt i Talumborgs gamle bydel, altså højbyen. Kirken er opført i begyndelsen af 1200-tallet. Hvem, der var den enige bykærrer, vil man ikke havde bestemthed, men det går netop meget galt i byen ved også er her at tætte navnet, efter en snarere enig historie. Det kan dog meget vel også have været hans frisklige satter Ingeborg og hendes mand, Peter Strangelsen, der stod for opførelsen. I modsætning til den traditionelle længdeorienterede kirke er vores bronskirke en central kirke, hvis grundplan har form som et ligearmet græskår. Over korset 19 tårner et 44 meter højt firsidet tårn deroppe. Over der er de fire korsarmes afslutninger placeret i 800 tårn. Allerede i 1314 blev kirkens tagpartier udlagt i en brand, så de oprindelige tårnskilder er udkendt. Det centrale tårn er omkring simpelthen højere end de øvrige. Det kaldes Maria-tårnen, efter på Maria, mens de øvrige tårne er opkaldt efter hvert sin kalgenene, S. Anna mod Øst, S. mod Vest, S. Maria Magdalene mod syd og S. Katharina mod Nord. Virkens sprog-agtige udsøgende skyldes ikke, at den har været et led i byens forsvar som for den, men det skal lede tanken hen på det gengelske Jerusalem, hvor fulde og mennesker i søde i byen ved tidernes ende skal bruge sammen. I middelalderen forestiller man til nemlig det gengelske Jerusalem som en befæstet by med fem fjertsårn. Noget kunne tyde på, at kun den højderste Maria-tårn har været standlagt fra begyndelsen. De fire krosparm-tårne er så kommet helt under opføringen. Konstruktionen er i hvert fald lidt da de fire tårne hviler direkte på korsarmenes 12 og det høje Maria-tårn af centralrummets fire 6,2 meter høje granitstårn. Uforsikningen inddraget mere inde i kirken i 1824 medførte da også, at det store tårn styrtede sammen. Tårnet blev genopbygget ind fra ældre opmålinger under Wilhelm II's restaurering fra 1867 til 1891. Ja, og så er tiden vel enige til at høre det musikalske nummer om Kalumborg, som i alle har søget og længtes efter. Det kommer her, chupidua og hosta Kalumborg. Den globale opvarmning koster Callum Borg. Jeg har tidligere fortalt, at jernbanen til Callum Borg, når i 1884. Der havde en stor personlig konkurrence mellem framtiden, tængemarcatorer, IF System og fra Rundsgård i Italia, om at få koncentrationen på denne Den første er FISCM, fis det men den anden fra i Italia tætter den det er det, er det. kan det. er det. det. det. Det er også en del af det, som vi har. Det er på en del af det, som vi har. som er også der er en del af det, som har. Det er også Det er det, sådan er det også en brug for og der er først lige dem, der har kommet af mål og i denne færdighed. Den første man inden var 40 i kronologisk rækkefølge, det er en af dansk kunst. der største navn, landskabsmæleren J.C.H. Han omtales altid som andet end J.C.H. eller med efternavnet Dumpi. Men her sker det frem i Han Japan Thomas. Efter han var blevet født i Kalembourg den 1. september 1818, en morfaren, i Nordparen, holdinspektør Syds Børnevis, står i Sydbroghavet 8. I 1948, i 100-året for Lundby's død, blev der opsat en nedtagelsestavle for ham på ejendommen. Lundby tiltrækkede sin tjeneste i Børnehavn i Kalembourg, og allerede som eget tegnede han mig. Efter at familien var flyttet til København, lykkedes det ham, trods farens modstand, at komme på fronten af og så var det ellers kun byland og penslen, der blev hans værkhold i det forse han nåede. Lundby blev kun sølle 29 år gammelt. Kalumborg Museum livser ligesom naturligvis nogle af hans gælder, ligesom man havde en Lundby klærudstilling for nogle år siden, med motiver fra Kalumborg og Amand. Hvem siger de så mere som Kalumborgs skystøren? Der har de kongelige kammersanger inde i Madriga Dentrop, som omkring århundredeskiftet var en af de store på den danske operascene. Lort 40 år ældre er den senere rigsantikvar Pili Blod, og en forfatter, som døde tidligere i år, den populære børnebogsforfatter Tøjer Birkeland, ikke mindst kendt for sine bøger om prommerne. På et tidspunkt sagde det, at Tøjer Birkeland var den forfatter i Danmark, der fik den største bibliotek afgift. Så selvom børnebøger ikke med Nobelstater, så kan det godt betale sig, at rysen alligevel er vel at mærke, når man er god til det. Også en af vores moderne literatiers største navne, Lyrikeren Søren Ulrik Thomsen, er født i Kalumborg, en ganske ung mand af han, set i 1996. Men vi bliver lige nødt til at have en specialitet på bordet, for en forfatter, der har modtaget Nobelstaten, er faktisk set i Kalumborg. Det drejer sig om, lige ved som vi sikkert alle skoler var ærste Norge. Men, sigeret Undsæt, var sattet af den norske arkeolog, Ingerald Undsæt, der i juli 1881 mistede sig en salariotis i vores gode brug Hjære i Kalumborg. Den lykkeligste rejste til Rom, men vendte tilbage til Kalumborg, der handler alvorligt tid. Derefter, sigerde Undsæt, der fødte i sin norsk arkul, ind imod Torve, kaldet Hjertsgården. Her er både på staden, da hendes kvist og omhild blev født to år senere om Callum er der siger ondtær senere, da ælsket den lille stjæleten og festet sig at bruge i går med den lange centrale, der ligger så fornemt til på i og foran det lille torg hvor rejse et i imellem Det er en smukste stjælse, og Callum Gårds kommune husker da også sit stand i øvrigt til bygteren, en række institutioner No. Hvor skulle så tilbyde forældre at have interesseret deres gæster, hvis de skulle på hotelcenter? Vi skal igen have set på vores uafhængige vedtagelse, den illustrerede rejsehåndbog fra 1870. Om Calumburg står der 7. Hoteller, Brandes Hotel, umiddelbart ved havnen, smuk indført, god tilgængelighed, værelse, 650 meter t 4 maj, postgården højre i den bygning, Telegramstation midt på dagen. Damlig personfost over Løbe til Dase. Tre gange ugenlig til over Højvæk. En gang ugenlig personfost over Talbæk, til det til Sejrøg. Retur 1 gange ugenlig. Damskift forbindelse med København 1 gange Ja, sådan var det. Vi skulle måske også have været på en lille udflugt ud på det smukke Rystel, bortset fra historien om, hvad det den eller på en sejltur til Sejrø, så har jeg gjort en gang til i og endda måske til Nækselø, mens det bliver ikke til noget i denne omgang, fordi der har været så meget spændende at fortælle om selkebyen. Kalumborg med gadenavn som Jol Hagemann Petersen Ballet, St. Jørgen Sjæv, Christian den Andens Vej og, endnu en gang, Lupin Vej. Kalumborg har fået sin bekomst. Næste gang smutter vi fra det vestlige Sjæreland over Stordællet til det østlige sky, det en af verdens mindste krybsteder, i Den rummer ikke slottet og arkitekturen i Ørvæs verdenskasse. Men måske ikke, vi kan finde på noget at her fra også. Ellers kan vi bare stille sammen om Amanda 2025 gange. De forskellige versioner måske I er i erfaring. Men det vil alt sammen vise sig i næste uge, hvor jeg skal til at blænde op for endnu et afsnit i serien om danske krybsteder. Vi tager til. Det er et radioprogram, der bliver sendt på DR's tilkendt, en gats- og internetkanal. Sendesiden er hver lørdag formiddag kl. 3.11. Men programmet kan også høres og genhøres, hvis man ikke tænker alle detaljer med. Enten på hjemmesiden dr.dk-tf-vide-sager til i et år, Eller som podcast, der kan hentes og abonneres på, også via hjemmesiden. Desuden må jeg reklamere for vores lille Facebook-gruppe der simpelthen også bare hedder vi tager til. Der er siden sidst kommet et foto på, en herværende programværk med spåsetårnet på hovedet. Det er ikke der der man ser det. I kan naturligvis også skrive til programmet vi tager til, næblag via det er mailadressen, og den almindelige postesørgelsen finder sted via vi tager til, eksempel, det er byen 09999, København T. Læger er der sådan set ikke at sige om den tal, så jeg vil nøjes med at sige på genhør i næste uge, hvor vi altså runder kjærtemiddelen. Mit navn er Carsten Hedemand. Tak for denne gang. og genhør. En helt fra Kallenborg-Langbølges tidligste dage var den unge torsdagskoncert. Det er traditionen blevet startet af Radiosynfoni-orkesteret setter dirigenten i Malko. Han lagde senere navn til Malko-konkurrencen på ene dirigent, som DR har afholdt siden 1965. Næste program er en sjældent optagelse for en af de allerførste torsdagskoncerter, som blev sendt 19. oktober ok. 1933. Vi skal høre radio-symfoniorkestret spille koncert for brats og orkester, opus 36, nummer 4, af Paul Indemitz, med komponisten selv selvfusolist og dirkeret af Nikolaj Malmstrøk. Begyndelsen var Danmark et forgangsland i radioens udvikling. Og næste udsendelse handler om den danske radiopioner, opfinder og ingeniør Valdemar Poulsen. Når jeg går for arbejde i Radiohuset, filter jeg altid godmorgen til Valdemar Poulsen. Jeg går nemlig lige forbi ham. Når man kommer ind gennem forhandlen og drejer til højre, kommer man efter nogle trin op ad trappen til det, der i Radiohusets helt særlige terminologi hedder stuen lav flot. Og ved indgangen til den lange korridor, hvor Radio Kulturs kontor ligger, står Valdemar Poulsen. Ikke i egen person, for han døde for snart 60 år siden. Men i form af en magtfuld byste, hvor Poulsen under hårpragten og ovenover mustasjen stiger lige ude i rummet og ikke lader sig gå på af, at han har nøgen over krop. Han behøver heller ikke at være generet, for han var tydeligt nok en flot, modet mand med behåret bryst. Hvis man ikke er klar over, hvem han er, står der nede under bysten med markante typer, Valdemar Poulsen 1869-1942. Men det vil nok alligevel efterlade ganske mange fortsat uafklaret på, hvorfor herr Poulsen har gjort sig fortjent til en så fremtrædende plads i radiohuset. Han må mindst have været generaldirektør. I virkeligheden var Valdemar Poulsen endnu vigtigere. Man kan med rette sige, at han var en af dem, der muliggjorde, at der overhovedet blev en radiofoni at være chef for eller medarbejder i. Så jeg har alt god grund til at sige pænt godmorgen. I kortfattet form fortæller et leksikonopslag, at Valdemar Poulsen var en dansk opfinder. Han opfandt i 1898 telegrafonen, som var den direkte forløber for båndoptageren. I 1903 opfandt han lysbogeneratoren, og i 1907 demonstrerede Valdemar Poulsen den første brugbare form for radiotelefoni. Det bliver de måske heller ikke så meget af. Så lad os gå endnu grundigere til værks. Og det gjorde Danmarks Radio meget passende, da Valdemar Poulsen fyldte 100 år. Den 23. november 1969 udsendte DR et timelangt program tilrettelagt af K. Dannefeldt bøger. Da programmet lavede oprindeligt bare en time, har jeg måttet være enig med Saksen for at fjerne syv minutter, og det er gået ud over daværende generaldirektør Hans Sølholz afsluttende bidrag om, hvad den moderne radiofoni har videreudviklet Valdemar Poulsens opfindelse til. Udsendelsen starter med et klip fra overrækkelsen af Valdemar Poulsen medaljen i 1969. Det var 30. gang den blev uddelt, men vi hopper direkte frem til et klip fra den første overrækkelse af medaljen, da den gik til Valdemar Poulsen selv. Dengang i 1939 var det statsminister Torvald Stavning, der overregte medaljen på Poulsens 70-års og her kommer Stavnings meget karakteristisk ryst. Ære landsmand, herr. Ja, Dr. Waldemar Poulsen. Millioner af mennesker beundrer i dag resultaterne af deres stjerning. De har haft den lykke at vide deres indsats på områder, som just har påkaldt i højeste grad har påkaldt opmærksomhed, og alle andre kender, at denne indsats jeg har udøvet sættes fremme af funktioner, som menneskene nu anser for at være de vidunderligste, som overhovedet er fremkomt. Jeg har nu den her ære at bede dem herre landsmænd om at modtage det første eksemplar af denne medalje som forskyttelse og som andre for at udøve ja. den æresbevisning. Vandemar Poulsen takkede for hylsen. Det er med det bevægelse, at jeg i dag modtager denne meget store æresbevisning, af statsminister Stavningshand, den smukkeste æresbevisning, man kan tænke sig. Ikke mindst når man ved, at så mange prominente personer og institutioner har været medvirkende. Det takker dem alle. Samme dag afslørede man i Radiorådets mødesal i Stærekassen, Johannes Bjergs Byste af Valdemar Foulsen. Radiorådets formand, forhenværende Trafikminister N.P. talte. Radiorådets er det og en ære at bygge dem, Dr. Thauelsen, et hjerteligt velkomster i Radionshuset. Og jeg takker dem, fordi de fordanne, der er store effekt og helhedsdag, har brugt dagstid til tid til at modtage vugtindhyggelser og lægge os et besøg. Det er selvfølgelig så naturligt, at den danske radiolevelse for dem i dag, har ønsket at have dem i sin middag. Det er radioprolinens skaber. Og hvis du og alle bølgende indsats har borget ikke alene af jeres ej, men også Danmarks Danmark, snart ud over hele verden til Jordkloden, er der fjernelse af egne. Længe før nogen anden har de med Paulsen Buhn formået at frembringe den sammenhængende kæde af radiobølger, der har gjort det muligt for millioner af mennesker, klokke verden over, at høre det, de kalder for radiofornyelse. Deres forskertragt, deres ildhug, blev den ikke i fred, da denne opgave var løbt. Radiofonien er vores beunderligste de eventyr. Det mærkeligste af alle de eventyr, det moderne menneske møder. Og det har det fælles med alle gode eventyr, at det hører virkelig i den til. Hvad de har skænket, Dr. Paulsen, af pleje, af oplevelser, af berigelse, af kunskap og viden, gennem deres opfindelse, det kan ikke måles. Her fødes opfinderens Valdemar Paulsen 1869. som står der på en mindepærde, der sidder på muren i landemærket nummer 3 i København, lige overfor Rundetårnet. Ved afsløring af denne mindeplade i 1943, udtalte chefingeniør end i Holmblad blandt andet. En hver dansker kender Valmur Poulsen, og vi husker hans store opfindelser, bare vi ser hans navn. De mange, der passerer forbi her, vil nu dagligt blive mindet om hans navn og hans gerning På denne måde holdes hans minde levende i folket. Ven der opfinder, Valmur Jeg synes, at man har hørt nogle navne, men vi nu er er jeg ikke til det der. <laughs> I ved ikke, hvad han har opfandt? Nej, ja, så nej. Jeg kan ikke sige det. Ved I sige, hvem opfinderen, hvad Søren Forsen Nej, det ved jeg ikke. Ved I, hvad han opfandt? Det ved jeg heller ikke. Længe siden, at har gået i skole. Ja, ja, ja. 24 nu, så det er jo nogen opfanden. Det kan I ikke huske. Hvem er radioen, der opfinder? Åh, oh! endnu værre. Han opfandt jo blandt andet den øh, første optager, den 12 båndoptager. Mm. han har også opfundet en egentlig specielt kulttrådsmikrofon. Øh, så kan jeg sådan ikke huske så meget mere, hvad han har lavet. Ja, han har jo været nede i radioponis udvikling. Marconi, han snukkede nok en del af idéerne for ham, vil jeg tro. Ellers så ved jeg ikke så forfærdelig meget om ham. Ja. Det, det er ikke noget med elektriciteten, men jeg tror alligevel, det er noget inden for det fysiske. Jeg er ikke i øje det viste. Det ville ellers spurgt, der har opført Jeg ville ville op Jeg der er gået 12 minutter. Ja, i det første det han. Det, det der ja, jeg, jeg, jeg. Jeg, jeg. jeg var det ikke. Det var tilfåren, det telefonen? Det var noget sådan Nej, jeg satte mig bedst dog. Hvad skal det her? Det kan ikke være bekendt. <laughs> <laughs> Vet I, hvad Valmar Poulsen opfandt? Jeg ja, får noget spændt. Som kølte her ved Rundetårn, mm. der ved de vel, hvem Valmar Poulsen var, som står på mine plæderen yeah. over. Jaaa. Det er i hvert fald noget, han har fundet rart nu, som er meget bekendt. Men ellers har I ikke for dybt mig som særlig. Der. der er aldrig nogen af deres kunder, der spørger om det. Det er skidt en gang. Direktør Eben han Holmbladet, tidligere præsident for Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Nu har vi hørt, at mange mennesker synes, at han har stemt Har videnskaben også det? Nej, det har han da heldigvis ikke. Men der er jo sket en forskydning til, i hensyn til vurdering af hans opskillelse i tidens løb. Jeg kan nævne, at den uh, Wagner Porsen guldmedalje, som genstegte i 1939, den uh, skulle uddeles til afsender øh, og bænebrydende mennesker inden for radioteknikken. Og det var fordi, man øh, kun tæller Valdemar stue en stor betydning. Men øh, det, der man nu ser i Valdemar for, det er den mangelige registrering, der så vi kender i brandoptageren og rød for mange andre feltere i computer og lignende. Og det har medført, at man har ændret statutterne for Forsen så således at den ikke alene omfatter folk, men også folk, der har været på den magnetiske registrering. Kunne det ikke tænkes, at man ville forelige Valmø Poulses navn ved at opkalde en eller anden magnetisk enhed efter ham? Ligesom for eksempel Ørsted. Jo, uh, jeg ved, at tanken har været fremsat, og den har der en mulig sympati hos mig, men uh, jeg vil da ikke undlade at pege på, at det er at få en et navn knyttet til en virkelig betydningsfuld øh, fysisk enhed, er et, en meget vanskelig og stor opgave. Og de fleste enheder har jo fået navn, men hvis man kunne finde en enhed, for eksempel inden for registreringsteknikken, som man øh, gerne ville have et navn knyttet til, så ville det, synes jeg synes, det var helt naturligt, at man tænkte på Valdemar Poulsen. Valdemar Poulsen var på mere end en måde et spændende menneske. Det får man indtryk af blandt andet gennem de anekdoter, som dr. Filsen U. Estrup fortalte i en radioudsendelse i 1956. Jeg går tilbage i de gamle dage til telegrafonens tid. Han skulle fortælle om det foredrag på politisk lærersal i og Han gik op på katheteret, og han begyndte at tale, og så var det ikke ret længe, så gik alt ud. Det applicerede ikke Valdemar Paulsen til fjernse. Han talte videre og videre, og nogle tid efter så kom lyset igen, og foredraget at sluttet, og bagefter så var vi jo hattet og spurgte, spænt, spænt, generer til dem ikke, lyset gik ud. Nej, nej, siger han så, jeg havde fået det indrettet, så jeg selv kunne slukke det. Han var meget følsom, gemyt, og han havde vist, at når han begyndte at tale, så ville han blive bevæget, og ganske rigtigt fik han tårer i øjnene, fortalte han, og det ville han ikke have, at nogen af at skulle se. Den næste, jeg rigtig husker, det er det foredrag, hvor han for første gang skulle demonstrere hvordan tale kunne overføres uden tår. Det var ikke på lange afstande, for det der skulle tales i værelse bagved, og så skulle foredraget holdes i det værelse, der var foran. Og det var alle sammen stillet op, og det var nydeligt, og Valseman Toulsen havde sit foredrag, og det gik godt. Men næste nummer på programmet, det var, at han skulle gå ind bagved, og så skulle han tale, og så skulle vi andre skiftes til at høre, så de måtte jo bruge hørertelefoner, højtaler, og det brugte man jo ikke dengang. Og så kom de første jo op, et nummer et og nummer to, og skulle høre, og de blev ved at stå derhen og de havde hørertelefonerne på, og det blev ingenting til. Og så var der en, der sagde til mig, gå lige ind til Valdemar Poulsen og sige, at der var været noget galt, for det bliver jo ingenting til. Så gik jeg bagved og kiggede på ham, og så forstod jeg bare selvhistorien. Jeg sagde, så Valdemar Poulsen sagde, og først var han i hvert fald en Så det der var også, og så fyrede han en hel masse vidighed af. Og i det samme øjeblik, han ikke kunne finde på flere, så sagde han igen videre på en fællesskabsmand. Og sådan blev det ved. Og så viste det sig, hvad folk som ville høre fra Baltemar Poulsen. De var fuldstændig ligeglade med opfindelsen. Han underholdt alle sådan, sådan, at bare vi havde ham i radioen, og kunne gengive ham endnu. Så huskede jeg en anden gang. Det var i de berømte årene 1913-14-15, hvor Niels Bohr erobrede kemien og gjorde den til en versatstat af fysikken. Der holdt han jo det ene foredrag efter det andet. De var ikke altid let at forstå, og vi ville så endelig gerne forstå den. Og ved bestemt foredrag satte Valdner Paulsen og jeg ved siden af hinanden på første række. Niels Bohr stod ved katheteret og skulle lige til at begynde, men så var der en, der kaldte på ham, og Bohr gik ned fra kateteret så siger Valdemar Paulsen, Nej, jeg tror, jeg gør det. Nej, nej, man kan ikke. Jo, min satan, hvorfor? Hvorfor skulle jeg ikke? Nej, jeg tør ikke. Ja, nu gør jeg det. Og så kravlede han over og op til katheteret, og så snappede han hele bordsmanuskript og puttede det i lommen, og en satte han så smilende og som en skåledring, og så siger han til mig, nu kan I stå på, at vi får foredrag uden matematiske formler, der er håb at jeg nu kan forstå det. Og det blev et aldeles henregivende forhold, som alle var glade for. Også hvad det med familie og nærmeste venner kan fortælle om pudsige oplevelser. Hans 15 år yngre søster, fru Godrun Foghelsen, husker således. Han lærte udstand til maskiner, Og når han er med det hele, begyndte han på den næste, for at få den til at udsende endnu større og længere knister. Og så var vi bestillet, at i en kred, så skulle det gå igennem os. Og vi fik to uger for en lille krist, og fandt for en stor, hvis han da havde dem. Og øh, så har, vi, har han lavet fået kredit. Han var ikke særlig øh, flig til matematik i skolen. Nej. Det var... Hans øh. matematiklæger var ikke særlig glad for ham. Ja, han sagde, en gang en forsker, forsker, hvad sker der der, de er det? Og så faldt svaret fra ham, det er simpelthen matematik, hvad jeg har gjort om den. Og så var der en historie lærer en gang, særligt med drengene, om og det der med store mænd og deres livsforløb. Og så sagde han, det slut efter at have se set ham i klassen, at ja, hvis en af jer her engang skulle blive en stor mand, så tror jeg nu, det måtte blive dag i alt og så kan de huske, da øh, Malmø Borsen fortalte deres far om sin nye opfændelse. Ja, om sikrefonen? Ja. Det husker jeg så tydeligt. Han kom op til far og fortalte, og så så far soft, vantro og skeptisk ud. Og så, det hans udtryk, er andre til et glas og lystsmil der har forstået, at det var noget med højlige. Valdemar Poulsen sætter ingeniør Christian Kjelland Brandt, der i nogle år var medarbejder på hans laboratorium, fortæller. Ja, han var jo kolossalt hyggelig og mundret. Et søgtigt menneske og selskab. Han var altid mundret og fornøjet at kunne sige virkeligheder. Og vi dyrkede ham, var endnu sagt. De kendte også altså, mig på forholdsen hans ældre dage. Der kom han hos dem blandt andet. Der kom han blandt andet hos mig. Han kom ud, vi boede på Frøleksvej. Jeg havde fået bygget et hus ude på Frøløsvej. og Et dejligt hus, og der kom han. Der kunne man se ham sidde ude på en bænk i haven. Og ventende på, at vi skulle optage ham. Ja, han stammede. Han, han brugte jo venstre hånd, når han tegnede. Og det hænger jo lidt sammen med stamningen at man bruger en forkert hånd. Det er noget mærkeligt nok. Men øh, vi, vi, vi holdt jo af ham, og han lavede jo, at inden, han, inden han blev, øh, blev radiomand, som ganske ung, så lavede han ballon. Han, af søkelpapir, rødt og vist, lavede han sådan nogle store ballon. Og så holdt han over et, et, et, sådan et forsigtigt, over et blus. Og det gik også godt, det første. Så med en med varm luft, så gik det til vejrs. Han var jo en, en, en fantastisk eksperimentator. Fru Ella Poulsen, enke efter bogholder Emil Poulsen, der i mange år var Valdemar Poulsens betroede sekretær, kendte Valdemar Poulsen gennem sin mærke. Det kom fysisk i hans hjem, og den hentede han op. Ja. Til dejlige aftensmure kørende hos fætter og kender en i lege. hele og, og dejlige aftenture over eget jeg er med færdig. Og, færdig solen, og hjem og drikke og sådan hyggeligt Hvornår det, at vi har tænkt Ja, det har været altså med sige, 24 det gør, med. Hvordan var Almar Ja, på to var han jo elskelig og Interesseret i os små mennesker, som vi jo selvfølgelig følte os ved siden af den store arv, naturen. Men øh, til hverdag tror jeg godt, at han har været kollektiv, og det er vel ikke så mærkeligt med det andet med det her gråstepænge. Og når dem om, hvordan det ville blive anerkendt. Men anerkendt, det synes jeg er for lidt for den mand, der arbejder. Du synes ikke, han havde fået, Nej, der tilkommer. det Er det en Ja, i første ægtskaber. Og også til de seneste år, var han sat til ro igen. Der tror jeg godt, man kan sige. Det, det var en meget, meget Jeg hjerte hjem at komme. Jeg må måske det var og er enestående som der at jo både i små og store landskaber. Men hvordan hvordan var der hans her. til herre? Jeg har lavet nok. Bløt i de fikserede øjne. Er det fikseret finder man ikke det. Værdet af to sønner, en formand fra Svend og professor Christian Poulsen, tegner dette billede af deres far. Jeg vi fik lov til at, at, at kigge ind i laboratoriet og se, hvad han beskæftigede sig med. Og det var, det var tit morsomt. Altså. I, vi, han var vild med elektrisermaskiner og han havde selv konstrueret en absolut uortodox elektricermaskiner, som centrifugerede elektriske udlandinger. Så der svæbede små kugledyn rundt i, i laboratoriet. Bøger jo stadig en alle steder. Ja, det var jo en en forfærdelig historie for husbestyrelsen, som ikke måtte røre noget, der dog, der man måtte nu og opslået bøger alle vejene. styrket drejet, fordi det det måtte ikke røre. Ja. Han havde sin sine morsomheder, for eksempel, så havde han faktisk øh, bakterier i frøet. Det kom derud, skulle besøge ham, og så havde man set, at du kunne være i vilje end i gentaget råd. Så skulle også underlig med og de begge her var brugt det er værd at det det. Jeg kom til skade. Næs, så altså, jeg var nede og skulle plukke nogle roser i haven, og så stak jeg med på en tor. Og så tænkte jeg, så havde jeg tilbage, at du smitter på. Ja. Men så kom jeg på badeværelset altså, og skulle have sat i jordet og smidt hende, Han kunne ikke huske. Han kunne ikke engang hvor og, han, og min far havde overlået med de ting til tilfældighederne, så altså, han, øh, han måtte altså en helt i jule. Så var han tilfreds. <laughs> hvordan var hans øh, senere til efter al denne opfindelse, han var forbi? Han, han arbejdede jo med en idé, der knyttede sig omkring atomteorien kan man godt sige. Og han havde, han havde sin ganske bestemte opfattelse af, af, hvordan de små partikler, øh, de dannede det væg, som vi altså har i alle mulige genstande, mm. Og han havde nogle forfærdelige diskussioner med de rigtige uddannede, akademiske fysikere, og de var absolut ikke på linje med ham. Men det gjorde ikke noget, for det gav ham beskæftigelse. Han var fuldt og fast overbevist om, at den teori, han arbejdede med, det var den rigtige. Fordi deres var havde gjort sig nogle tanker om, hvad hans opfindelse egentlig kom til at betyde. Navnligt tror jeg jo nok altså, at den udbredelse, båndoptageren har fået, at den ville overraske ham noget, selvom han jo alligevel også på sine ældre der mente, at der stadigvæk var en chance på det, man i gamle dage kaldte telefonen. Men han havde ikke drømt om, at princippet skulle kunne bruges til elektronisk behandling og rumforskning. Nej, absolut ikke. Nej. Men jeg tror nok, at min far havde taget sig til hovedet, hvis han havde set hele den udvikling, som det har ført til. talking to you by telephone from the over room at the and this certainly has to be the most historic telephone call ever made. Thank you Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here representing not only the United States but and of peace of all nations and with interest. Det var et klip fra verdens største interplanetariske telefonsamtale. I disse Apollo 12 dage husker alle sikkert det samtale, som USA's præsident førte med de første mennesker på månen. I den forbindelse er det nok værd at vi om en samtale, som politikken bragte med Walter Poulsen i 1922. Kan vi afsende trådløse meddelelser til andre kloder eller modtage deres signaler? Det er en skøn drøm som endnu ikke kan virkelig gøres selvom der var mennesker på Mars eller på andre kloder Alle kompetente videnskabsmænd er enige om at vores rådløse bølger ikke rækker langt uden for jordens atmosfære Det tror vi aldrig får forbindelse gennem rummet Jeg vil ikke sige aldrig at muligvis etableres forbindelse mellem kloderne en gang i fremtiden Generaldirektør Gunnar Pedersen Gennem deres far, professor P.O. Pedersen Aftis, valdemar Forsen, som Ja, det havde jeg jo lejlighed til i hjemmet, og jeg mindes jo, hvorledes Valdemar Fawcett som regel blev midtpunkt i en mindre kred, takket være hans venlige væsen og hans meget fantasifulde vid. Han elskede jo at fortælle for springende på en sådan måde, at det var svært at se sammenhæng fra det ene til det andet. Og jeg kan som et eksempel nævne, at Valdemar Poulsen jo boede igennem mange år i Gentraster nær ved Maltegårdsvej, hvor der passerede så mange heste. Og han havde der bemærket, at hestene var mest urolige på dage med fugtighed. Og jeg kan huske, at han udtalte sine meget store forbavser over, at rytterne virkelig ikke forstod, at det var fordi de hesten hestene ride sig nær de elektriske master, og der var jo afledning, der gik op igennem hestene og gjorde dem nervøse. De skulle jo da bare ride lidt længere ud til siden. Og jeg tror for så vidt, at det var ganske typisk for Valdemar Pausens opfinderevne, at han havde den evne til at foretage de store spring imellem lidt forskellige erfaringsområder. Han havde en kunstner Genialitet til at kunne se muligheder, der ellers ikke var fremme på bevidsthedens overflade. Han var jo en mærkelig blanding af kunstner og teknikker. Jeg synes, at denne lejlighed vil jeg godt lige fremdreje et andet forhold. Og det, at man har hævdet, at Dansk elektronikindustris Industri og den store betydning, den har for vores export, at det står i forbindelse med det forhold, at der her i landet bliver oprettet en lærerstol i det, der i dag hedder elektronik og teleteknik her i landet tidligere end noget andet sted i verden. Og det skal som nok være rigtigt, men jeg synes dog, at man skal pege på, at det netop er igennem arbejdet med Valdemar Poulsens opfindelser, at der bliver skabt det nødvendige elektronikmiljø her i landet. Og uden Valdemar indsats, ville min far utvilsomt have fortsat som bygningsingeniør. Og der havde næppe været det nødvendige klima for at oprette en lægerstol på elektronikkens område på et så tidligt tidspunkt. I radioudsendelsen i 1956 fortalte den navnkundige Dr. Technisches Paul Bergsø, om samarbejdet mellem Vladimir Borgelsen og P.O. Pedersen. Valdemar Paulsen og P.O. Pearson havde jeg fået indrettet en blanding af kontor og værksted i Nye Rosenborg Gade. Og her kom jeg aften og så på deres øh, telegrafo, som forekomme af delens for pausen. Jeg har sjældent set to mennesker arbejde så udmærket sammen. Den uintuitive, geniale opfinder og den deduktive nøsterne teoretiker så vi ville så øjeblikket kunne afgøre, om det var hver eller ejere overfor tid på et af de forsøg, som den første sprudlende fantasier indbødte. Telefonen behalde ikke en færdig opstændelse. Dens virkning var for svær, og de forstærke rør, man nu bruger i radiofoniet, var desværre endnu ikke opfundet. Derfor gik alt arbejde ud på at konstruere en telefon som det hele. Udtaglige var de forslag, der kom frem med, og som alle skulle undersøges for brugbarhed, Selv jeg blev taget af det. Det arbejde for neurosen kom jeg af Der blev nogle gange sendt bold efter mig før jeg som kemiker kunne give mit besøg med i en eller anden anledning. Har jeg husker, hvilket indtryk det gjorde? når man hørte sin egen stemme. Paulsen prøvede udstandsvis til forskellige konstruktioner for telefonen. Han brugte altid at indfælle det samme, nemlig. Lette bølge, når du blåner, gennemsigtigt lys og klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan du høre mig? Himmels farve pragt du... Øh, uh, himmel, nej, himmels farve låner, set du en farve har. I en udsendelse ved P.O. Petersens død i 1941 beskrev Valdemar Poulsen selv samarbejdet. P.O. Petersen og jeg fandt hinanden første gang i sommeren 1898. Petersen var allerede dengang kendt for at være ualmindeligt dygtig. Det fik man også indtryk af gennem hans pæne og sympatiske personlige optræden. Han var nemlig fornemt og bare sit tænksomme hovedet frembøjet som om hans afhøbning af kunskab og gav tankerne ved den vedvedt hane en virkelig søndug. Senere, i min bekendtskab fortalte jeg ham, at jeg gjorde nogle forsøg, der førte til min opsynede, så at han stadig til der var I hvert fald er jeg i stand til at registrere det fra telefoni, indkendt I det kan jeg hjælpe, der er en lille elektromagnet påvirker et stålbånd og så at sige en nedsplit, hvor man kan signalere talen i båndet som en slags magnetisk ledsplæne. P.O. Pedersen var allerede dengang indfanget af elektroteknikens problemer, og mine eksperimenter interesserede ham meget. Så spurgte jeg ham, det var ud på efteråret 1898, om man ikke havde lyst til at være med i dannelsen af et selskab til industri og kommerciel udnyttelse af min opsendelse. Det havde han åndvistet den dristige at i sine stillinger for at blive min medarbejder og medinteressant på telegrafonens område. Jeg menes dette, hans tilsvulte skridt med stor stagnant hjælp. Vi to arbejdssætter var meget forskellige, og det er ikke let at bestrige samarbejdet, eller måske rettår sammenstillet af altså, vores sættes bestræbelser for at føre telefonen frem til udnyttelse i handel og industri. Hvor arbejdsstråling, om I må bruge det udtryk, var forskellige. Med sin altidige uddannelse gav P.O. Pedersen et kraftigt bredt grundspektrum. Må jeg nå så til Dresden i år, selv da jeg er i dommer, yeah, der er blevet udfriet længere fra spektrumet? Får Carstensen? Hvordan gik det til, at det I, i sin tid som ung radiomand lærte Ralph Poulsen at kende? Det var altså ment så ordentligt naturligt, fordi vores udsendelse jo alt sammen foregik fra den lille hytte ude i Løbnby Radio og skete over Ralph Poulsen's originale budssender. Den fungerede som rigtig godt, og når man er altså, til synes, at det, det ikke var så pænt, som det kunne være, så vidste det sig senere, at det var et ring, der mikrofonspørgsmål. Det har ikke noget med senderen at gøre. Hvordan var mig for Han var et direkte, elskeligt menneske. Han øh, havde sådan en, en selvudslættende person, hvor han øh, altid ligesom, lå æren gå til andre og nævnte sine medarbejdere og gerne skulle specielt havde han jo en hengivenhed for og en kolossal respekt for P.U. Pedersen. I 1932 var de på en køretur med ham i Norge. Ja, han skrevet noget om um, ham, en kronik eller sådan Og så ringede uh, han og spurgte om um, ikke at jeg havde lyst til at køre en tur. Og min kone og jeg havde lyst til at køre en tur med ham og hans datter. Og vi kørte så ud igennem Nordsjælland i en, en gammel dagsvogn, med en åben vogn. Og hvad var det, der fortalte? Og at det glemmer jeg aldrig nogensinde. Fordi det var ligesom at genopleve dette for ham, den store oplevelse. At han fulgte sin eksperimenternes vej med længere og længere distance til aflytningsstederne fra udsendelsen. Han rørte jo sine antennepæle frem efterhånden, og vi endte op med fraktionen. Og det var en meget stor sejr for mig, sagde han, den der, vi kunne i Lønby i Højland. Det kunne måske være morsomt her at, at høre en lille bid af deres udsendelse fra 1900, så, hvor de havde en rekonstruktion af det, der skete på Valdemar Poulsen station i Lønby i 1909. Det var vist noget, vi kaldte museum, men der spiller jeg nok kun en ganske lille bitte speaker over. Valdemar Poulsen, Station i Lønby, torsdag den flere marts. 990. Nå, ingenjørskovsen, det skal vi alle Det må vi tælle nu for at være klar. Nee. Kan vi lige prøve mikrofonen? Ja. Nee. Lette bølge, når du plåner. kennen 60. Lette bølge, når du... Hallo? Hallo? Jo, jo. Held for mig. Skal vi give dem vores fineste musiknorm på pornografen? Den her Carnaval i Veneti. Den går så godt igen, ikke? Ja, Hallo? Hallo? Her er Valdemar Powsens forsøgstation i Lønby. Kan de høre os? Hallo? Hallo? Nu kommer der et lille musiknummer. Er det? Nu er jeg i igen. Så, nu på svændet. Prøv at blive ved. Jeg havde prøvet ud Ja, værsgo. Ja, værsgo, Ørnæren. Det var mægtigt tydeligt lige straks. Og nu må det døje at dække, hvis du altså kan. jeg vil mig jo høre, hvis du Det var i 1909 at karneval i Veneti. Tog ned i luften fra stationen i Lønby. Og blev modtaget i en kælder på Tuborg, hvor to skoledrenge sad som verdens største radioamatør og verdens største private radiolyttere der til det så. Ja, det var for os en meget historisk dato den 4. marts 1909, for der kronede os bestræbelser med helt Vi havde jo arbejdet med at få fat i Vladimir Poulsen's trådløse telefoni fra Lønby og lave en sender, der kunne bruges derudtil lige fra 1906. Men endelig lykkedes det. Vi havde jo også fået lov til at gå ud hos Vladimir Poulsen og studerede og tegnet af, hvad han havde for apparater, og på den måde hjælpe os til at konstruere det, vi skulle bruge. Når man nu bagefter tænker over det, så må jeg jo sige, at det var en enestående elskværdighed og forståelse af, at der var noget, der skulle støttes, selvom vi jo ganske givet sænkede både ham og hans ingeniører i deres arbejde. De har mange steder rundt i verden kaldt om Ja, den mest interessante oplevelse jeg har haft i den forbindelse, var for lige akkurat 10 år siden, der fejrede en amerikansk radiostation i Kalifornien, Columbia System KCBS, et 50-års jubilæum. Og årsagen til det var, at i 1909 lavede de den første radiostation til broadcasting, som vi nok er lavet i Amerika og tækker de hele verden. Og det var en der på Paulsen station, hvor hans medarbejder Peter L. Jensen, som jo er på grund for senere har opfundet, Højtalerne var med over at installere den. Og jeg så alle de gamle sager, som havde været brugt i den station, og som jo var identiske med dem, som vi kopierede som skoledrenger. Det var samlet af en mand, der havde været med til at lave stationen. Der kom også et jubilæumsgræs i den anledning Ja, der var det jo nok, at der anede man ikke noget om, hvad den Poulsens øh, andel i sagen. Og øh, da jeg fik det overrasket. Så mærkede jeg det, og så forstod man, at jeg kendte tilt, og bedte mig om at underkaste med et interview om eftermiddagen på KCBS. Og der fortalte jeg den naturligvis om den danske indsats, som Valdemar Poulsen's betydning for radioens udvikling over hele verden. Højtalerens opfinder Peter Eliensen bistod som ung assistent, Valdemar Poulsen, ved forsøgene på stationen ved Løndby. Og i en radioudsendelse i 1957 fortalte Peter El Jensen om den trøjløse telefonis tilgivelse. Jeg havde hjulpet Poulsen med hans øh, eksperimenter og også hans andre ingeniører. Men det har aldrig lykkedes os at sende en stemme gennem æberen. Der blev fremkaldt en lys med øh, hjælp af en ticker, som var en opfindelse af Poulsen. Og den ticker frembragte en lys og som løs som uh, prikker og Men uh, den har ikke noget forbindelse med uh, uh, modulation af den menneskelige stemme. Og det var fuldstændig umuligt at overføre taler på den metode. Og det var Paulsen også klar over. Men han vidste ikke nøjagtigt, hvordan det skulle gøres. Og så var det, at jeg fik en idé at øh, det muligvis kunne gøres på en anden måde. Og så var det, at jeg øh, øh, bad mine øh, to venner i Lyngi, rørende for Jensen, om at tage med mig ud på stationen næsten for at prøve et nyt eksperiment. Man kunne godt råbe fra det ene skur til det andet, hvis man havde råbt kraftigt nok. Det var kun 100 meter. Men det gjorde ingenting. Øh, hovedsagen var, om det kom igen æterne, som elektromagnetiske bøger. Og så havde vi en uh, mundharpe. Så spillede vi på mundharpen, så det var måske den første musik. Efter udbygningen af forsøgstationen ved Lønby, blev der bygget stationer i stadig større afstand. Først i Virum, 3 km borte. Så i Todtrup, 16 km borte. I Lynæs, 46 km borte og endelig i Esbjerg, 300 km fra Lønby. Bag den lille særprædede kirke i Nordjylland. strækker der sig en, en lille højderuk, bevokset med løn og brumbær lille roser. Og på det højeste punkt her, er der en udsigtsbænk. Og dette sted har i mange år været kaldt Valdemar Poulsens Høj. Det er et yndet udflugsmål for Lynæs beboerne sommeraftener og aftener, at gå herop og sidde på bænken og se den skønne solnedgang over fjorden og betragte færgerne, som sejler her mellem Gunnestad og Rørvej. Rundt omkring bænken stikker der nogle store jernbøjler op af jorden og det var de bøjler hvor til i 1906 festnede de badoner som holdt de store radiomaster da han byggede sin forsøgstation her og for første gang fik øh, trådløs forbindelse over en så stor afstand som 46 km til forsøgstationen ved bagsvær. Både bygger N.P. Madsen, der nu er 85 år, er den eneste nulevende af dem, der var med til at bygge Valdemar Poulsens forsøgstation i Lynæs for 63 år siden. Min far er jo fået det her bestemme, at sætte de her master op. Den her master op, der var det tændigt høj. Min far her, ja, det er jo, så var der jo så I had været nok et patient dengang også, kan jeg kan huske. Og så var der de gamle fiskere her, der var. En, to, tre, fire. Og der var særligt fire, som ikke i det her gangspil, hver gang en masse skulle hestes over to. var ud. Det var også en svære præger. Øh, and altså, en masse, altså, også tyk. Den var jo et højevagen, og så var der en, som lidt længere. Og så kom jo den sidste, den gik jo op det hele høje Og der var jo klein op foran, og den gjorde jo samtidig, når det var stormeligt og lidt svært, Og der var jo ikke lige klein på som man har nu. Når det var en storm, så kunne de ikke knække den over. Det var derfor, at de andre måtte op i massen, så mange gange hver gang der skulle en ny mast Og så ville jeg ikke sige, at det var en anden mass, og den kom igennem. Jeg sættede de her personer på, og det var et tolvværk, det var jo ikke, som det er man kan få nu. Der blev sådan besat sådan en, hvad skal man kalde det for, en uh, ruse, hvad skal man kalde den for, som var kovretrådet. Så så hun med sådan en rundbøjle, og så kovretrådet på deres. Og så sagde jeg nede på billesen af huset dernede, hvor de havde de her batterier, og så så højt som muligt op i køppen. Og så gik det altså. Øh, den her fra og går hen til huset, og det var jo det der. Så de sendt, øh, sin arv ud fra og så den her Røsene og på de her batterier, de har i. Valdemar Poulsen var som sagt altid den største til at give andre ære Selvom den trådløse telegrafis opfinder Marconi, blev han største konkurrent og modstander ved indarbejdelsen af Poulsen-systemet verden over, Undslog Valdemar Poulsen sagde dog ikke for at mindes Marconi i den danske radio ved hans sted i 1937. Til radiovisen gav han denne udtalelse, som Carstensen var oplæset. Gerne følger jeg anmodningen om via radioen at give udtryk for det lys, hvor i den store med italiener står for mig. Fuldt ud deler jeg min mangeårige arbejdsfælle P.H. Pedersens opfattelse at Marconi ubestrideligt må betragtes som den drødløse telegrafis skaber. Og jeg udtrykker min beundring for det snille og den store udholdenhed, der førte ham til velfortjente sejre. Til lige mennesker med taknemmelighed og glæde dr. Gilelmo Marconis venskabelige udtalelser over for danske kolleger. Nogle dage efter Marconis besættelse udtalte Vladimir Poulsen i en anden radioudsendelse. Der er nu i aften har det ærefulde værd at tale nogle mindeord om den store bogdagen og oplænder Marconi, hvis de sættes senator Patronestad i Rom. Har det allerede været sagt så mange fræssende og smukke ord om Julie Gælmod Marconi og hans store indsats, som oplænder. At det kan blive højst vanskeligt ikke at komme med gentagelser. store forsøg. Til belysning af fysikers og teknikers banebrydende arbejder, vil læse uvilkårligt, selv at oplæste drenge synes næsten selvfølgelige. Men det er jo rigtigt beset kun en selvsuggestion hos de unge. Men lad også en gang gå tilbage til hele tid da Marconi begyndte sin banebrydende virksomhed. Jeg tror, i fysisk tidsfrist, Årgang 1902 til 3, og finder der i en artikel, at... Den... Og Valdemar Poulsen sluttede. På den danske nations vegne, bringer jeg en tak til radioens skærper, Julie Elmo I 1920'erne syntes Valdemar Poulsens bugegenerator at have udspillet sin rolle. Alle kendte trødløse systemer blev slået ud af radiorøret. Dengang tænkte ingen på, at det skulle blive en anden genial opfindelse, der skulle gøre Valdemar Poulsen endnu mere berømt. Telegrafonen, som han havde opfundet i 1898, og som var blevet glemt i mellemtiden. Telegrafonen havde vagt stor international opsigt på verdensudstillingen i Paris i 1900, hvor den østrig-ungarske kejser Franz Josef havde indtalt disse ord, det er den elst bevarede telegrafonoptagelse. Det er den af, at ser og det er, der, der får, der er. Efter radiorørets udvikling i 20'erne genopstod telegrafen som den moderne wire recorder. Og i 1935 præsenteres den første professionelle båndmaskine og det første ledbånd på radioudstillingen i Paris. Her skal de høre en bid af den første optagelse af et symfoniorkester på det nye lydband Mozart's S-Tour Symfoni nummer 39, optaget ved en koncert med London-symfonikerne og Sir Thomas Beecham i Ludwigshafen i 1936. Men der skulle gå endnu nogle år, før man opnåede den lydkvalitet, vi kender i dag. i dag. Under den anden verdenskrig gennemgik bondoptageren en yderligere udvikling... Og lige efter krigen vendte telegrafonen tilbage til Danmark, som den barnoptager, vi kender i dag. Det sagde du, Hansen, under krigen, var det dem, der havde ansvaret for radioforbindelsen mellem Danmark og England? Ja, det var det, fordi jeg var teknisk special forces. Og øh, under krigen øh, det radio blev radiokommunikationen jo stadig mere og mere udviset. og kravene blev større og større. Ingen lande passede på for, at man skulle få arrangeret hastighedprotection her. Jeg modtale det med en høj hastighed, dels på grund af, at tiderne derovre blev kortere og kortere, fordi de skulle også beskære end andre lande, og dels fordi stofmængden blev lavet at stige hertil. Og jeg meddelt dem, at deres egen fremgangsmål bliver bedre kromafonplærer, kunne det selv der gøre, fordi under de forhold, vi arbejdede, kunne de ikke flytte omkring med et kromafon studie men at der var en mulighed for, at man kunne fremstille en såkaldt Paulsen-rekorder, som var i noget ufuldkommet, der var øh, nok egnet til noget ufuldkommen gengældelse af tale og musik, men i hvert fald til at gengælde de mål, at kunne jo være god nok. Og der siger de, hvad er en Paulsen-rekorder? Og det forklarer jeg så, at det var, siger de, at ja, altså, en Paulsen-rekorder, som du siger, det er altså en vejrekorder, så nogen har mere en amerikanen allerede lavet. Det var altså grunden til, at telegrafonen kom tilbage til Danmark, og senere blev det til den moderne vejerekorder, og allersenest bon til båndopfæren. Ja, det var en, som var udviklet i Chicago, og jeg tog over for at forhandle med dem om patentrettigheder. Og um, amerikalerne uh, modtog os og sagde, at de nok kommer i helt fra København for at se på en porsche -rekorder. For jeg kan se, her står Porsche-rekorder nummer 8 hos os. Og det er den, der er den grundlæg for øh, den rekorder, den som vi har udviklet her. I deres publikationer øh, generer de sig nu ikke for, at de kan give, at rejrekorderen var en ny og pragtfuld amerikansk opfindelse, som havde gavnet militæret meget. Men øh, Peter F. Jensen få op og sagde, hvad er I værken med meningen, øh, at de udgiver det for at være en amerikansk opfindelse? Det er jo en pæredansk opfindelse. Jeg har selv været med til at lave den som Valdemar Porsens assident. Og derefter har jeg næsten ikke set et amerikanske tilskridt, hvor der ikke står, at uh, det magnetiske rekorderprincip er eller er grundlagt af den danske fysikker Valdemar Porsens. Det eneste sted, hvor man ikke rigtig har haft øjnene op det, hvor man helst vil betale det som en udlandsk opfindelse, det er hele Danmark. Ved Valdemar Porsens død, i 1942 udtalte professor Nils Bohr disse mindeord til dagspressen. For en vær herhjemme eller i udlandet, der har haft lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med hans hældt og indtagende personlighed, vil hans borgang også efterlade uforglemmelige menneskelige minder. Den landslivlighed og tankerigdom, der var baggrunden for hans store virke inden for den tekniske videnskab, fandt udtryk i den dybe og varme interesse for alle livsforhold, der kunne gøre et samvær med ham til så forfriskende en oplevelse. I radioudsendelsen i 1956 sagde dr. Paul Bergesød, skal man bedøme sin egen tidssætning, så må man se den i relation til forgængernes tid. For Forlæs har den store tekniske fremskridt mærke på menneskeheden der viser sig straks en nærværdighed, De store tekniske forbedringer, de store opsendelser, om vi må bruge det udtryk, har så godt som altid fået søger, som ingen kunne ære, Og også har der været politiske omvælgninger i Kjærs Køgevand. Sprogtrykkunsten for eksempel. Hvad var der blevet af Morten Luthers reformation, hvis han ikke havde haft den som forbundsstællet? Reformationen var en ideologi, hvor erhvervelsen af kirkens, igen ja, tidernes ophobet af andre med gods og guld osv., spillede en politisk hovedrolle. Bortrækkekonsten blev et våben. Man ser styrken af dette våben fra Tygobrads historie. Han havde, han havde jo ikke alene et bortrækkekonst, han havde en papirmølle på benene. Han var derfor færdig. Det var jo, som om han nødte, at man kunne tænke sig, at der sagde en mand på en ø med en ukontro ukontrolleret Man Når folk gør sig en mands tanker, blev halvandet århundrede anset som færligt. Så se, som i begyndelsen af 40. århundrede, kom der frihed på dette område. Og nu om dagen ser vi med ganske andre øjne på Bortre kunsten. Vi finder, at den har virket til gavn på en måde, som absolut ikke kunne forudse. Den gjorde alverdens litteratur tilgængelig for alle. Vi ser det ene forhold i elektroteknikken. Det var trangen til bedre belysning, der gjorde det elektriske lys til strålende mål. For at nå det, må det først den elektriske generator skabes. Hela elektroteknikens udvikling blev følget. Det kunne man heller ikke forudse. Næste program er en monolog fra Statsradiofoniens grundlægger, kammersanger Emil Holm, som vil fortælle om, hvordan et radioprogram blev til. Radioprogrammernes tilblivelse i 1932 af Emil Holm, kongelig kammersanger, programchef for Statsradiofonien. At sammensætte et radioprogram er et overordentligt stort arbejde. Det er ligesom, at skaben må sig af alle mulige farver og toner og dog få det til at passe sammen. Det er et langvarigt og omsorgsfuldt arbejde, der på en gang kræver et frisk initiativ, et udprækket kendskab til alle åndelige felter sammen in en erfaring og tålmodighed langt ud over det almindelige. Først anlægger programchefen planen for et urprogram med henblik på det størst mulige resultat for lytterne navnlig ud fra kravet om, at altidigheden sker fyldt. Disse principper har været herskende hos os lige fra den første svære begyndelse, da jeg begyndte med ingen meldvirkende tre gange om ugen, og til nu, da institutionens statsrætifonien er blevet det, den er i dag. Allerede på dette tidlige tidspunkt blev under de vanskeligste og i enhverhenseende yderst strenge forhold linjerne lagt for den udvikling, Statsradiofoniens senere programmer har fulgt. På basis af den omtalte første plan for en uges program udarbejdes detaljerne i en program under chefens ledelse af konsulenter, kapellmestrer og øvrige medarbejdere. Og der opstår de preliminære programmer, som igen vil fortsat arbejde bliver til de programmer, der stilles til RadioPassens disposition. Og endelig til sidst til officielle højeste ugeprogram. Om omfanget af det arbejde, det er at gennemføre et sådan program, får man et lille indtryk, når man betænker, at statsradiopornien i de forløbende finansår 1931-1932 har bragt hen ved 8.000 enkelt udsendelser, fordelt på for ca. 4.500 sandetimer. Næst efter Tyskland var Danmark jo det land i Europa, der havde det største antal sandetimer. Arbejdet med at tilrettelægge dem er så umådeligt, at det ikke har nogen sidestykke til de andre større virksomheder af lignende af. Og det er jo ikke heller til at undre sig over. En virksomhed, der begynder kl. halv 8 om morgenen, og så sige uafbrudt fortsætter til kl. 24, ja ofte længere, hver eneste dag året igennem, må naturligvis udkræve en sum af arbejde af indestående og helt til ukendt af. De forskellige arter af udsendelser kan deles i henvendens sned grupper Jeg skal lige kort nævne dem. Der er først noteringerne, nemlig børskurser, svarenoteringer, noteringer og de meteorologiske meldinger, hvis betydningen jo er indlysende for enhver. Så er der morgengymnastikken, der efterhånden har et meget stort publikum, en videre gudstjenesterne, der følges Mæge landet over og hver søndag eftermiddag opfanget skal godt følge af mange landsmænd i det fremmede. Alle disse uddannelser samt Pressens Radioavis, der tog til under Pressens Telegramudvalg, ligger på ganske faste tider af døgnet af hensyn til deres betydning for hele befolkningen eller for de forskellige erhvervsgræner. Dernæst skal jeg nævne en række af de øvrige kategorier dramatiske værker, børneudsendelser, drengetimer, kvindernes foredragsserier, lyttermeddelelser, musikken, oplæsninger, skoleudsendelser, sprogundervisning og transmissioner. Programmet for de dramatiske udsendelser veksler altid således, at klassiske og moderne værker skifter. Vi lægger imidlertid også stor vægt på de egentlige hørespil, og statsradiofonidens konkurrence i denne sommer, der brachte ikke mindre end 1396 15, nye hørelsesfilmmanuskripter, er et für om den store interesse, der er knyttet til disse udsendelser. De dramatiske udsendelser optager næsten 5% af programmet, foredragene næsten 10%. Vi deler disse i indsendte foredrag og opfordrede foredrag, der alle forberedes i kraft i programudvalget, der holder møde hver onsdag. Foredragsudvalget planlægger hvert år en række foredrag, der ikke censureres af statsrætionien. En række organisationer og udvalg står som garant for foredragens indhold og særlighed. Førende timerne optager 3% af udsendelserne. Musikudsendelserne udgør til sammen ca. 55% af samtlige udsendelser og omfatter altså langt den største del. Forholdet mellem højere og populær musik fra de danske programmer var i sidste finansår 5,7% og 48,6%. Igennem oplæsninger søger vi at give det nye i tiden, og ved skoleudsendelserne, der planlægges af et ministerielt udvalg, bringer vi en række udsendelser, der har budt langt ud over skole og rækker. Og sprogundervisningen har en stor tilhængerskare, særlig blandt nutidens ungdom. Endelig skal jeg nævne transmissionerne, de aktuelle transmissioner og reportagetransmissionerne, samt retransmissioner af større udenlandske begivenheder, vi følges alle af et overordentligt stort publikum. Jeg skal nu til slutning sige nogle ord om de retningslinjer, programledelsen har lagt for hele sit arbejde i denne de forløbende 10 år, og som vi også agter at følge i fremtiden. Grundlaget kan siges i tre ord. Uafhængighed, særlighed og fordomsbritighed. Programmerne bliver lagt ud fra den for engang glædelige, men for også forpligtende kendtskærning, at de føres ind i op over 500.000 lytterne landet over. De må derfor ikke indeholde noget anstødeligt, men fordomsfrihed byder også, at programchefen ikke kan være formøler for lytterne. De må selv efter programmerne vise at vurdere, om det på et givet tidspunkt er en udsendelse, de har nogen interesse af eller ej. Ligesom en vær jo selv bestemmer, om han vil se en teaterforestilling eller ej. Det vil måske være på sin plads her at betone, at Danmark utvivsomt har verdens mest friskindede radioponik. hvor bestrævelser går ud fra at skabe et program, hvor alle kategorier er repræsenteret, kvantitativt og kvalitativt, efter vores bedste overbevisning, og ud fra den størst mulige objektivitet således, at ingen lytter, om fordringen, der ikke er ublu og urimelig, kommer til kort. Alt menneskeligt er jo utfordkommet, men viljen til at yde det bedste forlanges af chef og medarbejdere. Den danske radioproni har haft den lykke for det første, at staten i modsætning til de fleste andre europæiske lande ikke har betinget sig andet i licensindtækterne, og for det andet, at vores lands ringe størrelse har gjort det muligt, Navlig i den overordentlige, vanskelige opbygningstid, at vi har kunnet nøjes med stationer. Ligeledes, i modsætning til de fleste andre lande, har den tekniske ledelse, ledelse og den stile af radioponien, der vil ikke slukke den største del af indkomsterne, men har givet rigeligt til overs til selve programkendelsen. Danmark står jo nu procentvis som verdens største radioponiland. I løbet de forløbne 10 år har vi nået en smuk national og international standard. Og at radiofonien har skabt glæder og afhjulpet et stort savn for tusinder af dem er en uomtvistelig kendskærning, ligesom den har bragt ære og anerkendelse for Danmark i det fremmede. Skal jeg nu slutte med et ønske, der må det være at at den nuværende radiofoniordning efter den gældende lov må bevares i al fremtid. Og at alle, der er knyttet til den danske statsradioproni, må være beskælet af evne og vilje til med deres yderste kraft at tjene denne store folkeslag. Til gavn ikke for enkelte samfundslag, men for hele det danske folk. Den nye radiostation i Kallenborg kan helt nye muligheder for at sende direkte nyheder ud til danskerne. Og nu vil vi gennemseende et uddrag af transmissionen fra 14. maj 1935 da den første Lillebæltsbro blev indvidet. Lillebæltsbroens indvielsesdag, Lyntogenes afrejse fra Københavns Hovedbanegård. Generaldirektør Knudsen ved mikrofonen. Ja, det er lige testemning, herr Generalgivtør. Ja, det tror jeg nok, jeg kan sige. Nu har vi jo i så langtid med hele problem det vil være en stor dag. der vores planer og vores gå afgang til og kører Jeg er ikke til at kende igen fra i går. I går kunne man nok se festforberedelserne. I gaderne havde man rejst flagstænger, men de stod i øne. Nu er alt klædt i en flagpragt uden lige. Alle gaderne er vældige flagallier, hvor Dannebrog vejer på begge sider. Mellem flagstængerne hænger der rundt omkring grønne lander der minder os om forårets tid. Og nede på Havnepladsen er det festligt En hel plads er indrammet i grønt. Lagene blaffer i vinden derude fra Middelfart, og tusinder fra Lillebælt og tusinder af mennesker står her rundt omkring for at overvære kongens ankomst. En mængde 100 års er selvfølgelig kommet herned, blandt dem statsminister Stavning, der skal modtage kongen her på landjorden. Vi kan måske se her statsministeren sige et par ord til lytterne i dagens anledning. Det er jo en stor dag. Jeg har jo står over Middelfart i dag både hvad angår fløder og 10.000 mennesker, der fyldte alle gaderne. Man ser, at det er en stor dag, men det er det ikke blot for Middelbart. Det er en meget stor dag for Danmark. Det er den broafsløring, som nu skal finde sted, en broafindvielse, som nu skal finde sted. Det betegner et uh, meget fremragende ledige trafikvæsenets udvikling, hvor forbinder forbinde, forbinde de to dele af landet, Jylland og Jylland, med hinanden og der vil natte pratikken og betyde, at du hører stort fremskridt også for samme med andre nationer. Vi håber alle sammen her, at der må forme sig smukt og godt, og at denne rosa også må være indledningen til en ny æra i mange hensener på vores lille land. I først, admirals uniform, går hans Majestæt kongen fra Bore og modtages med Kongesangen, som spillet af Regimentsorchestret fra Odense. Ja, det eksisterer jo ikke mere. Står i civil og spiller i den anledning, at vi samlede igen. Stationsforstanderen på middel fra stationsår parat. Nu går det fra chef Aalborg som sidste mand ind i toget, efter at han har forventet sig om, at alt er i orden. Vi De er der givet afgang. videre foregår, og derfor skynder vi os og sliller om til bedseladsen. Vi sliller op til Brohovedet. Netop nu ruller det vintog, der er kørt fra København, op på for fordæmning. Vintoget har i midten imiddelbart taget hans majestæt kongen ombord, og nu glider det moderne, drømlinjede røde tog frem for fordæmningen her. Vi hører det, Nu står tak for teknikken, så vi skal have det fortalt os, at afkrydderiet i skørt, tæller, stålen, vil begynde. Lige er i sin fremragende teknik en sprog for dansk ingeniørfond. Sprogen tegnes og konstrueres i alle sine detaljer af dansk ingeniør. Så falder det Bredementenjører, Baneshjæl, Lænsborg og professor ved den politikliske højskole Anker Ingenund har i samarbejde æren herfor. Det er derom Næstats International Bedømmelseskomite valgte indstændigt blandt de foreliggende forslag, det er statsbærende udarbejdede som det tidligste og det er det mest sandsynlige, mindste princip. Arbejdet er udført uden tekniske uheld af nogen art. Det er, må jeg siger, man kan vel sige næsten utåligt, at anlæggets arbejde er så store dimensioner, meste af år taget, at meste af de, blandt dem, der anlæggets beskæftigede arbejder, tager. Det er da særligt også været tilfældet her, og med en mindre omfang end det tilsvarende anlæg. Du arbejder, altså Satine til, og du udfører deres arbejde ved broen, og jeg finder anledning til det her ved broens inddelelse, at nægte deres navne, så må Lilith, Kristens højende, være arbejdsmand. Carl Christian Sørensen fra Dania. Der spænder lidt. Der spænder lidt. Ingen juror har det muligt at I det første fold opstår en international mail En fold og et af alle nationer for alle nationer åben forvent. Jeg er et beviser et lille, højt folk, til i fredens tid. Det viser sig, at dine folk kunne se det til. Og det fredsvigende er en international anden ting, og det fredsægte skal blive brudt. Og så indenfor lever vi i en skidetid. Den der heldige er langt mere. Samler in det samler, det samler. Og til det, synes jeg, har vi alle samlet. Det er piler, der kan med mig. Og man borge, det bliver tandbart. Vi er alle tilhørende. Og til det var, at vi kan være tandbart tandbart. den fjerde, som vi højer efter, og er. Og som vi tager, så siger han som landets største mann i dag, at vi vil åbne lille bedroen for offentlig hørte. Levet andre og det tunge, højt den tæne. Rå! Rå! Rå! Forfatteren Anttag Vægt Peter, Petersen reciterer. En herre. om fremtiden, de lov, og de stærke, de støttede til lov. Står der Løkkebær, et delvis, at det næste nu skal mærke, hvordan vej har anskaffet volket stærkt. Det er som selv, de hører tiden vende, ved det møde mellem kyst og kyst. Fuldt ud er værket, roen fælles fænde, der samler bælte under Danmarks fort. Nu nærmer sig jo, her, Joseph. Jeg føler, at jeg hører en udløbning. Kom ikke og hele publikum I sig, mens kan hun gå ordentligt. Herre du <krived> nu. so vi i dag står over for fullendelsen af denne brugbygden, kan de en beundrer, den der ligger det grund for dette arbejde udførelse. Vi fra de forepiler, der foregår. Det er matematisk nøjagtigt, og til det daglige at tænke med bronens udførelse. Den over for de arbejdere, der er værkt beskæftiget under beslutningen, det er en historisk begivenhed fordi i dag er vi nødt til, at forbindelsen landskap nyttes mellem Ky og Jylland. Må broen ikke blot stå som en monumental minde om vores le slags tekniske stedtid, <coughs> men også tjene det vækstvirkning mellem befolkningen for syg og i Jylland til ære og gang for vores fæderland. I det jeg erklærer Lillebætsbroen for åbne for trafikken udbringer jeg et fremfor Danmarks leve. Det leve. Hvor? Hvor? Hvor? Hvor? Hvor? Nu lyder signalet. Vindtoget kører frem, og med øjeblik bilerne. Vi kører, også radiobilen, der kører som højevagn i bilkvartagen, har taget sig i gang. en fuld vanskelig at holde balancen heroppe på Nu er vi kun 4 meter fra. Næh, det er længere. 25-30 meter. Nu mangler der kun 20 meter, 15 meter, 10 meter og 5 meter. Og nu rammer Linssæves en røde og hvide snor. Så, nu findes snoren. Villepænsborgen er taget i brug. Og det vejvand findes. De regner den ydre. Der vinder op til vand. mikrofonen for Frederikia Nye banegård. Vi bliver nødt til at afbryde referatet ude fra radiobilen. I dette øjeblik kommer nemlig lyntoget, de to sammenkoblede lyntog med kongen og alle gæsterne, kørende, ganske langsomt og festligt ind til perronen for Frederikias station. Og nu går generaldirektøren på klatterstolen, vi lytter til hans Der er kongelige højheder. Høj der, alle sammen. Det er min kære pligt for denne dag at bringe statsbanerne straks til de mange, som har skabt det store anlæg, som nu i forbindelse med Lillebælgbroen skal tage færdigbruges. Det er ikke den almindelige banebog, vi egentlig er i dag. Når det sidste tog i nat, er det fordi, fra den gamle banebog og den sidste færge fra de gamle færgeleger. Når sporene er afbryddet, samtidig med at forbindelserne etableret til den nye banegård, går en et rukke i dansk transporthistorie i Paris ja, og en ny stil Den gamle tid har tjent det danske samfund godt at tro, lad os håbe, at det nye og sidens vanskeligheder vil bringe os endnu længere frem. Nedsattelsen af rejsen det er de vigtigste forbindelser til største halvdelen. Indførelser af nye gennemgående forbindelser senere udlandt. Førre rejser det kvendelige. Udkiger over sikre og gode forbindelser. Her er det nye tid, kvendelig. Jeg vil også gerne minde om, at vi i dag ikke er alene inden vi har anlagt her ved Villebaden, men samtidig en helt ny togtyppe ved en tål, som kaldte siden frikken over isen, i det, vi de har den nødvendige betingelse for, at vi kan få den fulde gavn af bruget. Når statsbanerne i dag overtager dette kæmpeanlæg til brug, må jeg som banerne chef takke den danske befolkning og den repræsentation, den danske rigsdag, for den tidlig, de har vildt. Det er muligt, at vi, når vi fører tilfraggeligt langt tilbage i tiden, også hos os, Katrine, en ændestand, der følte sig som herrer i landet. Det skulle være underligt, om ikke vist mere af tidens almindelige fejl. Men jeg kan i dag forsikre dem om, at alle fra chefen til den yngste medarbejder, er beskældet af, er ønsket om at tjene den danske befolkning så godt som muligt. Jeg kan få jer forsikringen om denne indrækkelighed til den enighedsfølelse, som har skabt til det nye og største bund mellem landstilene. Og så sagt, som enighed, så størst må jeg her i sidste varsel for samling i fremtiden. Samling mellem Københavner, Fjellander, Fjellander og Jyga. Samling mellem borgerne og samfundet Skjændager. Og samling mellem landets største industrielle foretagene, som jeg her har den ære at repræsentere, og dem, der som ejer og bruger, at alle foretagene er interesseret i det fri. I forvisningen om, at vi ved denne lejlighed kan yde et væsentligt bidrag til, at støndringens tid kan være forbi, beder jeg dem med nøjst gruppe et leve for samarbejde og samfølgelse. Det er jeg, ja! Ja! Ja! Ja! Under anden verdenskrig fri var Kallenborg Radio station under kontrol af besættelsesmagten og meget tæt på at blive ved krigens afslutning. Og den næste udsendelse fra 1945 og fortæller historien om, hvordan stationen overlevede til dag. Det er et eventyr at se en moderne radiostation som København. de to store master på 100 meter udenfor, og så der det var af tekniske instrumenter indenfor. Men det er nu mere et eventyr, at de to danske stationer Hersted Vester og Købenborg står endnu. Det skal ingen hemmelighed være, at vi jo havde regnet med, at når tyskerne skulle trække sig tilbage, det vidste vi, at de ville gøre en skøn dag, og så ville de ødelægge stationerne her, ligesom de havde ødelagt så meget andre steder, hvor de har været trække sig tilbage. Men vi står altså i dag i den heldige situation at kunne sende med begge stationer. Deres til Sjælland at vi kørt i dag til Kalundborg, og det har været en daglig tur. Første tur ud på landet efter befrielsen. Det er ligesom, det hele er vågnet op på nyt. hvad er det jo ganske vist forår. Men det er også ligesom, at menneskerne, man møder, er i et helt andet humør. De er ved at sige det, staldbygningerne. De sidder op på taget og reparerer skorsten. I Svendinge havde en tobakshandler frede med store hvide bogpastisager på sin port. Uh, no tobacco. We have no tobacco store. Det tyder jo altså på, at han må have været englænder, og vi har ikke sigt nogen forbade. Men nu står vi på Karmelborg-stationen. Og så har bestyrer Engqvist lovet at berette en lille smule om, hvad der er sket i de mange år, hvor herr. Engqvist vist ikke har været helt enerådende oppe, selvom meget af det herr. Engqvist vil fortælle, måske ikke vil give indtryk af det alligevel, at det er herr. Engqvist, der har haft kommandoen, selvom der har været tysker. Ja, tyskerne kom vel straks efter, den her forstået. Det kom faktisk efter, den 1. april, kl. 8.00, kl. 8.00 om morgenen. Og de kom 2.000 hjertbitter, piter, som de havde fået. Det er slagelse, og så møller vi ud og besatte stationen, og så kom der en leutlands forbrug, han kom ind og sagde, at føreren har besat og overtaget denne station her. Og så var det jo ikke noget at gøre længere. Der er, jo fornemmelse af, at du på forhånd kendte stationen her. Ja, de kendte stationen cirka, teknikere igen cirka af stationen. De tekniske indretninger og det, andre, det var de meget nøje i. Men eftertiden, den tid, der fulgte efter 9. april, har vist sig, at det bestemt ikke er noget af deres personale, som har lavet dem til det. Her går de velskeligt af dem med det røde, hvide, blå armbind, og det vil vi jo nok have besidtet. Ja, det har jo været en lønge at alle her... Altså danskerne, de var virkelig danskere, og de forstod at holde skæft med, med de forskellige tekniske finanser, som de fandt på og det er som modtræk imod det, var tyskerne havde påtænkt, og give os i det tilføj, de ville trække sig tilbage herfra. Hvornår fik de fornemmelsen af, at tyskerne eventuelt ville foretage sig noget voldsomt og ødelæggende på stationen, den der de skulle forsvinde? Det gjorde man i sommeren 1944. Så fik vi at vide, at øh, i tilfælde af, at tyskerne blev nødt til at trække sig tilbage her fra Bønland øh, og øh, så ville man øh, fra tysk side foretage en af visse specifikke dele af kanalen. At indiskræk blev bortført, fik vi at vide. Ja, det er det. Jeg havde ja, ikke sin plads at vide det her i de forskellige kanaler. Og vi var i virkeligheden ualmindeligt godt underrettet om, hvad tyskerne foretog sig og hvilke år, der forelog. Er de dem gående her på selve stationen, eller både de bare i nærheden? De boede i en i lige siden af stationen, og så var det deres pligt at være her på stationen, når udfændelserne foregik. Det blev nu i den sidste tid det indskrængende til, at de kom her en gang eller to om foran dagen, og en lille gang om eftermiddagen, men som regel sagde de har mærket Har der så på noget tidspunkt øh, virkelig ligget en sprænglæring her under stationen? ikke under selve stationen, men tyskerne opbevarede de forskellige ting, der skulle til sprængning i deres bolig. Og det skulle altså være klar til, når de, når de skulle foretage disse sprængninger. Og den kom ordren dertil. Den skulle de have for København. Det var nu lidt vanskeligt for den at få finde en mand, der ville påtage sig ansvaret for at foretage denne ordre, der skulle afgives. Den har i de sidste 14 dage før kapitulationen, så vandtred denne her øh, ordrer den for der vandtred rundt imellem øh, tre, fire forskellige mennesker. En til den ene havne hos øh, en SS stormbåndsfører i Darmstadt. Men øh, så den ordrer den, den skal jo gennemføres lige efter den er givet. Øh, Hvornår kunne tyskerne være sikre på at hurtigt og komme i forbindelse med stationen her? Ja, hvis telefonledningerne til stationen var blevet overskåret, hvad der jo fordan tiden der par ting. Så øh, havde syskerne indrettet en, en radioforbindelse forbindelse til stationen, der var anbrettet en lille sender- og modtagerstation i en af tættet Så radiobølgerne kan man ikke skære over? Nej, men vi har gjort visse foranstaltninger, i det vi havde anbrettet en lille støjsender i lærheden. Så den sker skal... også sådan noget? Ja, det kunne vi også. Og den skulle altså være... Det er dejligt effektivt til at forhindre at tyskerne i at modtage denne frægning. Nu har de allerede fra gangen nævnt øh, deres egne modforholdsregler. Hvad havde de her modforholdsregler? Hvad kan sådan en, en håndfuld frihedskæmpere gøre inden ordrene er givet og inden de officielle, hvis virkelig det er tyskernes i hensigt at stationen i luften? Vi ville få en besked, en alarm i tilfælde af, at ordren til sprækning var blevet afgivet. Hvordan vi ville få denne, det kan jeg ikke komme nærmere ind på. Men øh, jeg kan sige så meget, som at det gælder i krig lige så i alle andre forhold, at ingen kæde er stærkere end det fageste liv. Og så var i virkeligheden blandt tyskerne var der mange, der ikke var tilfredse med det system, som der var i Tyskland. Og jeg må sige, at blandt og blandt syv teknikere tyske teknikere, som vi har er erkendt, er der fire, der ville have hjulpet os i, i en lignende situation. Og dem tog de virkelig stole på? Dem tror vi mere eller mindre stole på. Og det var altså åbenbart forstået derfra, at de ville få deres forhåndsmeddelelse om, at man nu skulle fregne i en Det var noget i den egen. Det den egen. Og hvis nu den ordre kom? Ja, så tænkte jeg, at de boede jo ikke selv her. Vel? Nej, men øh, jeg fik den ordre, som jeg havde Og øh, hvis jeg ikke var hjemme, var der andre klar til at modtage den ordre. Og så ville der straks gå til kompanieschefen i det pågældende Karlsruhe øh, Kompagni, der havde den militære øh, aktion imod stationen. Når også de militære øh, mennesker var kommet til det, så ville vi være i stand til at kunne hjælpe dem, ved udefra ja, fjernbetjening, at kunne sprænge tyskernes bolig i luften. Mhm. Mm ja, det måtte jo være stor handicap. Ja, det var det. Man, det kunne jo være, at tyskerne havde trukket større styrker end de normale 12 politimænd, der boede her, til forstærkning. Så øh, der var taler om, at der skulle komme en styrke partier, til på de tyven og ringere til forsterkning, fordi det kunne der var her. Mm. Jeg synes jo, det er en meget drastisk fremgangsmål, at vi sprængte det hele i luften. Man skulle synes, det kunne gøres med mindre, for eksempel med at kunne bare være forhandlet blå en hammer i de de store senderør. Ja, så ville de jo heller kunne se, når de har vel ikke reserver efter så mange års krig. Vi havde... Man har her på stationen, her, man... Men allerede i sommeren 1944 havde man fjernet et helt sæt reserverør til senderen. så at hvis der skulle ske noget med de rør på stationen, så havde man noget at begynde med igen. Der kommer pludselig et pausesignal på en, på en kontrol og højtaler her i, i sendehalen. Og det er ved det tidspunkt, at Kammerborg skal til at sende. Så kan lytterne selv ud på, hvornår omkring vi har været her. Vi behøver ikke at skjule noget mere. Hr. Benson sidder ved en af kontrolpultene og skal til at starte stationen op. Eller altså, at den er jo startet op, når provisineret kommer. Jo, det er det så. der har været mange ting at gå og duske med, hva'? Jo, så har jeg været et af andet. Jeg hører, at de har været en af de også mere juri. Nå, det ved jeg det er ikke, om jeg skal holde med på. Vi har alle sammen været enige om at gøre vores bedste. Og har gjort det med stor fornøjelse, da det viste sig, hvor vej det gik. I øvrigt har vi også gjort vores spæse, da vi ikke vidste, hvor vej det skulle gå. Men specielt her i sidstningen har vi jo været glade og defrytet for det, at vi kunne måske. Altså, hvad siger man sige? Jo, og... og en knap, så man udrykker sig. Forberedt tyskerne, som et dame? Ja. ja, det er helt ja. sådan en udmærket udrykkelseplads. For jeg forstår jo på alle de sikkerhedsvarsaltninger, at der blandt andet må være lagt vedninger rundt omkring, til forskellige mennesker, Jo, vi har jo trukket lidt kabler her, og hære. vi har jo også grebet ind i væksler og sådan noget der. Men det skulle jo alle altså sammen gøres, hvis tyskerne gik og stå på det, er Det skulle det netop, ja. Og derfor måtte vi jo sætte en mand eller en kammerat i, i vindustammen her til tilvast, mens at vi andre stod og de der forskellige ting. Og så skete det jo, at tyskerne viste sig i farvejret, så var det jo i et huhej, inden med værktøj og loddekolb og væslerne lukket og vi stod så vel livskyldig ud, når tyskerne kom. Ja. ja, det tror jeg også godt, de kunne. Det er meget Nå, det. ja, jo, men det er, vi skal med alle sammen. Ja, og. det er vi. Jo, jo. <coughs> og jeg har så nu skal de til at sende. Og det er jo altså, vi kan jo blandt andet takke dem for at vi kan sende i dag. Ja, det er så meget ja, sagt det... for kan ikke forese de... noget andre på stationen. Nej, men de mener altså virkelig, at de kunne have skåret ja, det Ja, det tror jeg nok, at vi kunne have... Vi kunne have, have en stor chance for, at vi kunne have skåret stationen. Kan vi se noget på antennen derude, når de sender? Nej, Nej det kan man ja. Nej. Så Vi kan altså høre på signalet, og høre på signalet, jeg vil godt, at de ikke er meget for at har deres fiduser herindkvist. Men det er ikke bare nævne sådan et, et par små ting af de ting, de fandt på herude? Jo, vi kunne på en øh, ret simpel måde kunne overbrænde et par rør. Vi tænder den således, at øh, tyskerne ikke var i stand til at finde inden for en, en øh, ret betydelig tid. Måske et par dage. Og videre, sådan, så så det så ud, som et uheld. Ja, det så ud som ja, ja. En videre havde vi en anden fidus. Øh, der gik det ud på, at øh, i tilfælde af at Sprengen skulle foretages, øh, så øh, kunne man på et hvilken som helst telefonapparat, der var tilsluttet stationens automatisk central, kunne man dreje nummer 5, og derved var både stationens og tyskernes øh, udgående ledninger kortsluttet, således at de var forhindret i at komme i forbindelse med omværelsen. Aha, har det var værd kunne ringe ud eller ind på ja. stationsområdet. Ja, i ja. ja. tilfælde af det skulle det skulle jo refereres forstærkning og lignende, og okay. det forhinder for på den måde. Nå, selvfølgelig havde stationspersonalet på Kalundborg ikke regnet med at kunne klare alle paragraferne selv, for der kunne jo ske så mange uforudsete ting. der vidste man, at der lå et batteri på Røsnes, som i givet fald kunne beskyde Kalundborg stationsområdet Der lå tyske skibe i havnen, som også varmerede. Nååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå Selvklart kunne man naturligvis ikke klare sig selv, men alle disse ting var der fra militæres side tænkt på, og disse muligheder var taget med i betragtningerne. Militæret var i øh, beredskab, så de også kunne redde stationen, hvis det skulle være gået galt. Og så går det tværs over Sjælland til den station, der er nogen, altså bliver annonceret som Københavns Radio. Den hedder officielt sted Vester. Når man nu kommer fra kan man var det hele i og for sig så fredeligt ud. Der var ikke sådan nogen befæstninger. Så ligner her Silvester en fuldstændig en fæstning. Der er store pigtrådsafspæringer udenom, helt ud til vejen. Så fortæller bestyret Grændman der, at disse pigtrådsafspæringer skulle være meget, meget større. De skulle være 15 meter dybe og 2 meter høje. I øjeblikket er de ikke mere end en halv meter høje og 2 meter brede. Men det var pigtråden, det knep med at få frem. Der skulle bruges 1000 ruller, og der kom sådan en 25 ruller en gang imellem hver 14 der, Og det kunne jo ikke rigtig blive til noget. Pigtrådstykket går lige midt igennem, hvis dyr og Og det er ved at blive fjernet i øjeblikket, denne pigtråd. Der står en mand og klipper det i små stykker. Åh ja, det er svært at bide over. Fordi det er jo så frygteligt indfiltret, så den eneste måde, det kan fjernes på, det er ved, at man skærer det i kniv og det små stykker med en knivtang og lægger det på en spilbøg og kører det væk. Det er jo ikke rart, når børnene kommer løbende i græs, der så ligger sådan en råsten pigtråd. Det skal væk alt sammen. Endvidere jeg har jeg mange skytteholder. Der er skyttegrave rundt omkring hele stationsområdet. Sådan at det faktisk kunne have været måske lidt af en opgave at tage stationen, tyskerne have i sinne, og passe på den. Og her har vi så bestyrer som i alle disse år har boet op og ned. Og her på stationen, øh, Tyskerne her på Herr Vester, har jo nemlig siddet mere i selve sendelokalerne, den de gjorde på Kalemborg, ikke? Jo, det er den grund af, at lokalerne her er lidt anderledes end i Kalmborg, hvor de har lokaler, det passer lige ved. Så vi mærker, at det er brug, her skulle de igennem selve sendelokalerne, og derfor havde vi altså, to eller tre for soldater, altid, i selve sendelokalet. Kølen med den slags ting, de også anbringe i selve stationsstykken, og på den måde, så var vi stadigvæk i berøring med alle de her forskellige soldater, der var her. Så var vi på et tidspunkt, som siger. Der skiftede der ved 10. Dag, så vi havde stadigvæk nye mennesker gående os. Og det kunne jo være lidt ved det, at man ikke rigtig kendte, eller hvor de, de var, og hvordan de var indstillet overfor. Nej, det var svært, fordi de havde visse ting, de skulle foretage dem, ikke de Ligesom på ja, ja. græven går. Ja. Hvad havde de nu foretaget dem for ansøgte registrationen? Ja, vi havde tænkt, at på et tidspunkt, så ville stationen blive ødelagt herude i Hersted Vester. Men der havde vi altså bygget en anden station inde i København. Det var fuldt klar, og med særligt uddannet personale for byen. Fordi vi regnede med, at det kunne være, at der vejene var afslaget. For lige så det tjenestbørende personale, der var herude på stationen, der røret var fuldstændig klar over betjeningen af den station, kunne ikke komme ind til byen. Så så på et vist tidspunkt under generaltrækken, der bliver de forskellige veje afbrudt alle vejene, sådan at København der var fuldstændig isoleret. Så tog man den stag op og den forskellige mennesker, som fuldstændig fortrolige med den station, og kunne gå ind på det tidspunkt, der var nødvendigt. Det vil sige, at der, som det hedder i et eller andet sted inde i København, ligger en station lige så stor og meget til Herre Svester her som øjde, det skulle være at kunne sende på samme bølgelænge. Jeg forstår, at den nu ikke, men den kunne til København fly med. Mm -hmm. Sådan er uh, myndighederne kunne give ordre over beskeder den vej. Ja, ja. Men også her havde de jo lavet en anordning, sådan at de får en temmelig tilsynelagende, uskyldig måde kunne komme til at regne rørene over, ikke? Jo, vi havde lavet en anordning, for lige at vi at trykke på en knap. På forskellige knapper, der var en bræk forskellige steder på stationen, så kunne man nødlægge et eller andet bestemt rør. Og så var stationen, den kunne altså i sande, og de rør, de var på et hæmpe og kun kunne udleveres ved det. Det er en COVID. De lå altså godt, og de lå samtidig som reserverrør på stationen. Så gør jeg. Ja, ja. De har jo også herhen et, et mægtigt, øh, omtrent bombesikret Ja, med... det har vi. De. de har kun ikke talt rør, dem der sætter i sanderen, de er oppe i stationen, og de øverrør igen til her. Nej, det er rum, så man regner det for, at det er ganske sikkert i hvert fald. Og nu er man altså ved at vende tilbage til normalt, at sandpigtråden skal væk, og disse skyttebraver skal dækkes til igen. Og så er der en anden ting, som man lægger mærke til. Mm. Disse luftfyrer, ja. som de har her, de er tændt igen. De har ja. ikke været tændt under hele krigen. Nej, kun en enkelte gange lige overfor her, der ligger jo værdløse... Ja, de har også værdløse, det er rigtig ja. <laughs> det er og det har været en maskine der har været anlægt til skoleslige. Og så har de givet, givet ordet på, at luftdyrene skulle tandes. Men ellers har de ikke været tand i de falder over. Og det er naturligvis for maskiner, der kommer i nærheden af tårnet, som jo ikke er belyst om afstenen, ikke ja. er ramt imod det. Tårnet er jo helt af træ. Men øh, nu efter freden her, så, øh, så fyr vi tæt, og det hele er normalt igen. Så tror jeg lige til sidst, de skal fortælle os, hvordan gik det her øh, fredag aften? Nu boede de jo altså så nære tyskerne, så de må være kommet faren over og til tyskerne. Det er lige sagt fra London, at tyskerne har kapituleret. Det, jeg hørte af uh, den engelske radio den aften, og det var jo ganske pludseligt, at vi fik frien. Og ja. Jeg havde at ind på stationen for at høre, på det gik med tyskerne. Men det har jeg aldrig hørt til også igennem den engelske radio. Da det er en tysk radio, stand og bare mere. Så kunne de jo godt tilhælse at høre lidt, hvad der kom fra England. Og det tog det meget roligt. Hvordan regerede uh, han, da de kom og sagde det? Han ønskede mig mig til lønne, frien, og de var jo også selv glade for at få en fri. Og vi sagde jo slure lidt om det, men faktisk uh, mener jo nok, at det ville gå en måneds 10, inden det hele blev afviklet der englænderne kom inden de kunne forlade stationen. Ja, han mente, de skulle være her om Ja, cirka han målte, ja, mål, Og så drejede det sig kun om 10'erne, ikke? Ja, næste morgen øh, efter 8'ere det jeg kaldt ud for alle vejen der var kommet nogle fri, øh, fri Så er der en kaptajn. En kaptajn? Om jeg kommer ud til kaptajn, og vi tager lidt frem tilbage om det der, og jeg blev enige, vi blev enige om, at jeg skulle bringe ind til særlig med min om han godvilligt ville lade de danske soldater overtage vagten. I stadig Radiofoniens første år levede den en omflakende tilværelse, men i 1931 flyttede den ind i nybygningen ny bygning, Stagerkassen ved det Kongelige Teater. Og vi vil nu sende et uddrag af en koncert optaget her i oktober 1934. Pianisten Vladimir Horovic spiller Tchaikovskis første klaverkoncert, akkuponieret af Radiosymfoniorkestret, dirigeret af Nikolaj Malko. Danskerne hilser det nye år til lyden af klokkerne på Københavns Rådhus. Og som en forsmag kan vi nu høre en optagelse fra 1934, hvor forfatteren Johannes V. Jensen kauserer om Rådhusklokkernes betydning for Danmark. Rådhusklokkerne i København har deres egen tro. Den næste og en såvel om den nye tidalder, der putte med Rådhuset støtten, og flytningen af 5. punkten i byen, en forestilling om den gamle Østersøen, menneskets overhovedet værkkrig, kanalerne, Kristendommen og Sundhed, anslag, der tilsammen mere var udløsende for Fra afstanden kan lyden af Aarhusløberne komme af en dommens svøftig vind, snart farver, snart igen klarer, som om der var huller i luften. Det er de altid urolige, lunefulde bryder over København. Og Om en sjællands havfriske klima bringer rødhusklokkerne sig ud de slunede nætter, samtidig med at man hører mere kapot end for på indgården ude i sund. At rødhusklokkerne dominerer himlen over byen, betyder overgangen fra en gammel monarkisk og klerikal by til en bravåling. Dimensioner, der er vokset og er det i bevægt. Melodierne, som stille gentager, og som alle københavnere, der kommer, vil føles med. <tryk> Når hele landet kendes igennem radioen, er så man vil henholdsvis til lov, der er komponeret slag og lange mytter, hvem vækker sangens Så Hører man godt efter, og forstår man klopper, så er her teksten uden melodi. Det byder råd til klokken Team is slaver. Alt ting for ball. Alt ting for godt. du mig? Jaj, erstatter jeg? Klokken tolv midt er og mener når de tager tørreslagerungen, nyer vækststangen, så siger alt, hvad der føles, forgår, dog slægten består. Hedens dæmoner, de varer, men varer. Det gentager Rødnsklokken hver dag og nat som tot hele året rundt. Men hver nat som tot siger de, Året til ende er brækt. Tag tiden i ja. agt. Trøstige årskistede asser om skarftet til spasser. Man kan ikke høre råd klokken en nytårsnat, uden at man i det vægtige grundlige slagsted fornemmer tiden frit. Den rungende ægterklap, som sætter hele rummet i svinger, fordyber tanken. Man rammer af det genkommende? af året, som nu er så nær. man hører sådan set Og af forventningen om det nye, som sætteværelsen fører over i? Dermed slutter særsendningen i anledning af, at DR ophører med at udsende Langbølgeradio. Nu følger dronningens nytårstale efterfulgt af DR's pausesimal, og så stopper DR Langbølge. Godt nytår! Og på genhørt på DR andre platforme. Ikke mange går tilbage til Røndens nylertale nummer 52. Jeg hedder Celine Hoffer, og dig, der lytter, er truff øh, P1 eller P2. Vi sender sammen til kl. 18.20, og jeg skal sørge for at holde senderen varm. Hele tiden. især hvis vi alle sammen prøver at finde form, at teknologien holder. Det var ikke længe før, at trækker op med deres æresbevisning, som de altid sætter ind med en Trondingen går i gang med sin nytårstale, så på Amalingborg Slotblad vil uh, vagten træde sit gevær, som det hedder, og få trådt end med fane og to samboer, mens talen holder. Så hvis I kan se på billederne, så kræver det at sig at huerne godt fast, så er det godt med blæst derinde. Trondingens ja, ja. nytårstale bliver holdt i modtaltesværelses på Christian Hedmet. Vi har netop fejret julen, den dejlige fest, med juletræ og tændte lys og forventningsfulde børn. I den mørkeste tid på året lyser julen op. Nu står det nye år for døren. I aften fejrer vi nytårsaften. Foran os ligger et år, som vi møder med forventning, men også med bekymring, for der sker voldsomme ting ude i verden. i vores servisthed, fordi vi knytter dem til bestemte begivenheder Året 1943 og så husker vi forredningen af de danske jøder. Det var 80 år siden i oktober. Hvad skal vi gøre, når uskyldige mennesker bliver angrebet? Det viste den danske befolkning dengang. Almindelige borgere hjalp helt spontant deres medmennesker, advarede naboen, skjulte kollegaen og brugte familier i sikkerhed i Sverige. For langt de fleste danske jøder lykkedes sukten fra nazisternes folkemord. Dengang Danmark var besat, gav min farfar Christian Dentine udtryk for det, som var holdningen i befolkningen. Jøder var og er aktive borgere i det danske samfund. Når vi kender hinanden, formår vi også at leve os ind i hinandens skæbne, så følger medfølelse og hjælpsomhed som noget ganske naturligt. Det år, som vi tager afsked med i aften, 2023, det bliver husket for det grofulde terrorangreb på civile i Israel. Det er ikke til at falde. Grofuld er også den krig, der er fuldt efter. Her er ingen venner, kun tabere. Kvinder og børn har ikke selv valgt krigen, men de betaler prisen. Uskyldige mennesker er de første ofre, ikke alene i mellemøsten langt herfra, men også i Danmark. Krigen for antisemitismen til at igen at brede sig. Det er ulykkeligt og skændigt. Jeg vil i aften komme med en utvetydig opfordring til alle, til at de alle i Danmark behandler hinanden med respekt. Vi skal træde tættere på hinanden, ikke fjerne os fra hinanden. Vi skal huske, at vi alle er mennesker. Det gælder så såvel jøder som palæstinensere. Både jøder og palæstinensere i Danmark bliver bange, når telefonen ringer. Er der dårligt nyt om familien? De ukrainske flygtninge kender den samme angst. Året 2022 er altid der knyttet til overfaldet på Ukraine. I år er krigen fortsat med samme styrke og med store tab af menneskeliv. Selvom opmærksomheden lige nu er rettet mod Mellemøsten, så skal ukrainernes kamp for frihed ikke blive glemt. Dansk opbakning har stor betydning for det ukrainske folk. Det kom klart til udtryk, da præsident Zelensky besøgte Danmark i sommer. Det kan vi godt være stolte af. Min nytårshilsen i aften går til alle, som fejrer nytår i skyggen af terror og krig. Det er ikke alene krig og konflikter, som gør fremtiden usikker. Hver løber løbe løbsk i forskellige retninger, det virker uoverskueligt og det skræmmer. Rundt om i verden bliver mennesker ramt på forskellige vis. De fleste husker nok, at juli herhjemme var kølig og regnfuld. 2023 blev det vådeste år i dansk færlighedålet. Men for hele jorden blev juli og august de to varmeste måneder nogensinde. I sidste måned udsendte FN en ny klimarapport. Alvoren er tydelig: Klodens klima forandrer sig hurtigere, end man troede. Vi er nødt til at forholde os til klimaforandringerne. Konsekvenserne er ikke kun fremtid, de er her allerede, og de er voldsomme. Det er de fleste i Danmark fuldstændig klar over, selvom det har været vanskeligt for nogen af os, at indse det. Nu må vi sammen finde håbet og viljen til at gøre noget. Tidligere i denne måned var der klimatopmøde i Dubai. Her deltog kronprinsen sammen med danske ministre. Danmark er et rigt land. Med en, vigtig, med en vigtig international stemme. Det forpligter. Vi har, også flere, vi har også flere af de tekniske løsninger, der skal til. Det gør mig stolt, at danske forskere og virksomheder er med til at skabe en fremtid, hvor vi passer på vores klode og natur. I det forløbende år har der været medtalt, har der været, I det forløbne år... Har det været talt meget om kunstig intelligens, en ny teknologi, som vil kunne ændre vores liv på måder, vi knap kan forestille os. Men hvordan? Hvad, hvad kan følgerne blive? Måske kan den forbedre vores samfund. Hvad vil vi kunne styre det? Skal vi være begejstrede eller bekymrede? Jeg tror, vi skal være eftertænksomme og opmærksomme. Den nye teknologi er jo netop kunstig, den tænker ikke selv, den bliver fodret med det, mennesker allerede har skabt. Kunstig intelligens efterlader os med et helt grundlæggende spørgsmål. Hvad er det, der gør os mennesker til noget ganske særligt? Vi mennesker har håb og nysgerrighed. Vi har indlevelse og kreativitet. Vi har evnen til at skabe og til at tænke selv. Det er det, der har bragt os vidt. Det må vi ikke glemme. Teknologien og maskinerne har for længst overtaget meget af håndens arbejde. Men alligevel betyder det ikke, at vi mennesker sidder med hænderne i skødet. Jeg har lagt mærke til, at mange igen har fundet en hobby eller et håndarbejde frem. Det begyndte nok under coronakrisen. Men så kunne man ikke holde op igen. Det gælder i hvert fald for mig. Man får ro på sig selv, når man sidder med et sysøj, eller har noget andet mellem hænderne. Det gælder for alle aldersgrupper. For mange af os er det en beskæftigelse at holde hænderne i gang. For andre er det et nysvilkår. En profession. Det gælder for dem, der lægger murstenene, trækker kablerne, maler væggene i de huse, hvor vi bor. Dem, der vi bygger, der bygger vindmøllerne, så vi får ren energi. Dem, der passer os, når vi er indlagt på sygehuset. Eller færre os, når vi ikke længere kan klare os selv. Det er alt sammen funktioner, der kræver håndlag, kunskaber og uddannelse. Og som i den grad fortjener respekt. Godt håndværk er en nydelse af at opleve. At bekræfte en velbygget At se på en blomst og smukt malet væg. Jeg beundrer et møbel, hvor træet er behandlet med omsorg og indsigt. Det fylder mig med glæde hver gang. Året 2023 ville vi huske som det år, hvor vi kunne fejre at mit barnebarn, Prins Christian fyldte 18 år. Det blev en stor og, tror jeg, dejlig dag for ham. Han stod frem på en måde, der gjorde hele hans familie stolt af ham. Han var omgivet de af søde, forventningsfulde og mundre unge fra hele riget, og han holdt en tale, der også stor respekt. Det gjorde hans farmor stolt. Prins Christian sagde tingene, som de var. De gjorde mig ikke så meget, da jeg var ung. I dag så de unge vise, at de også kan være usikre. Den åbenhed er en styrke som vi andre må beundre, og som vi kan lære af. Alle kender det lille ord. Tak. Det er et dejligt ord, både at sige og at høre. I det ord ligger erkendelsen af, at et menneske ikke står alene. Det er også ordet, vi benytter netop som hydrohilsning. Tak for det gamle år. Tak for den hjertelighed og gæstfrihed, jeg møder overalt i Danmark. I rigsfællesskabet er vi tre lande og tre folk. Vi har vores identitet og kultur og hver vores sprog. Men vi er knyttet sammen af en fælles historie, og vi er forbundne som mennesker. I aften bliver jeg ønsket et godt nytår for alle i Grønland og for alle på forfærdene. Ofte går mine tanker nordpå til de to lande og til de to folk, men tak for alt der de har givet mig i årene sluttet. Min nytårshilse går også til de danske sysslæsigt og til de mange andre danske, som opholder sig og har deres virke i Ølandet. På årsgiftet tager jeg alle i forsvaret, politiet og beredskabet. De gør en beunderværdig og helt uunderværdig indsats for vores land. En ganske særlig tak skal lyde fra mig i aften. Tak for alt, hvad jeg og min familie har modtaget og, varmt, og den ja, mange, varme og henvendigvendigt. Jeg har mange, mange år. Om 14 dage har jeg været i Danmark for 52 år. Så lang tid går ikke sporløs hen over noget menneske eller ikke mand. Men hun smider, og dårligdomme bliver flere. Man overkommer ikke længere af det samme, som man kunder i gang. I februar i år gennemfunker jeg en omsatende rødsoperation. Den kollektor er ved at være det, det sundhedspersonale, der tog sig af Operationen kan naturligvis også anledningen at gøre sig samt om Og tiden, til at overlade til den Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter at jeg efterføldte min elskede far, bliver jeg trædet tilbage som Danmarks konge. Jeg overlader tronen til min søn, prins Frederik. I aften vil jeg først og fremmest sige tak. En tak for den overvældende varme og støtte som jeg har modtaget gennem alle år. En tak til de sidste regeringer, som det altid har været givende at arbejde sammen med, og til Folketinget, som altid har mødt mig med til. Min tak skal lyde til alle mange, mange mennesker, som ved særlige begivenheder, såvel som i hverdagen, har omsluttet mig og min familie med kærlige ord og tanker. Det har gjort disse år til en række af perger. Den støtte og bistand, som jeg har modtaget gennem årene, har været afgørende for, at jeg kunne løfte min opgave. Det er mit håb, at den nye kongepar vil blive mødt med den samme tillid og henvidenhed, som er blevet mig til det. Det fortjener det. Det fortjener Danmark. Så vil jeg afslutte min sidste nythedstale med de ord, som jeg plejer. Gud bevarer Danmark. Gud bevarer jeg alle sammen. Færdig nytårstale, dronene Margrethes sidste nytårstale, som nok mest vil blive husket for, at hun annoncerede, at hun efter 52 år træder tilbage som regelsmajestet for Danmark. Jeg forlader Amelienborg Slot plads her, og indtil kl. 18.20 er du på P2, også selvom du måske har tænkt for et. En nytårstale med fokus på krigen og især ofrene for krig, både i Mellemøsten og Ukraine, og en nytårstilse til alle, der lever i skyggen af terror og krig. En nytårstale, hvor også klimaet blev nemt kunstig intelligens. Det særlige ved os mennesker, som er håb, indlevelse og kreativitet model. En respekt for håndværk og for folk, der leger de andre, og en cadeau til alle de unge, der tør vise usikkerhed var nu, at hun tildt drømmen talte om de sidste nytårstale. Nu venter nytårsagtens, og indtil kl. 18. føler jeg spille musik af en af de kunstnere, som har præget det sidste år, og som besætter kommer til at præge ånden fremover, Pian I Gimur I, Olasson. Island Pian meget op. En, der spiller sine egne kompositioner lige så vel som alle de gamle. Han har turneret hele året med bak, og der var jeg sådan, når men Det nu skal tale om de like, måde som det i og de er bønhapper, og ladet. Og det, det, har, fælde, vil det du spille, ja, finder, er sådan en at du godt kan være spille og det er de lærk til huh